Svi opukali? E, su. E, dakle, dobroveče, dragi Karločani, dobrodošli na e, raspravu u društvenog podruzetištog baština koju provodimo u sklopku projeka partnerstvom do dobrog upravljanja e, koje kononciraju Europski socijalni fond, ured za udruge ako kojeg provode Udruge za razvoj gravačkih političke kulture Karla Skolka, K-Matrix, ka Udruge za društveni razvoj i grad Karlovac. E, Ali, u petom bez veze, ja ću vam pročitati o ovaj, ovaj, ovaj, ovaj projektu što piše Cimeno Bijelo, ne? I o, o, i o našem davnišnjem predavaču, gospodine Gorenu Jerasu, ne? E, vrijednost projekta je 162.311 kune i 14 lipa, a njegova je namjena, naravno, da ojača kapacitete lokalnog organizacija cilnog društva za uskustavu javno civilnog partnerstva s lokalnom samoupravom po pitanju održivog upravljanja našom najvećim baštinom, Karlovačkom, a to je ova zvijesta. Predstavit ću vam i gospodina Jerasa, koji nam dolazi zadruge za etično financiranje. Postruci Fizičar, fizičar, je u Zagrebu 23. 1980. godine. Usavršio se na čitom nizu studija, radionice i projekata na području državog razvoja. Sam... Prema najavima bi trebao biti razgovor tako što znači ja će onda pokušati dati što kraći uvod, sad što kraći, znači ne znam reču, neki 20 minuta. Obično se ja volim zapričati i onda se to da stegne jako, jako dugo skoro. Pokušat ću se koliko god ide kontrolirati, kad sam se instalirao tu jedan sat pa onda evo mogu vidjeti kako će to, kako će to ići. E, za početak, e, društveno poduzetništvo. E, mislim da je to jedan pojma koje danas slušamo e, prilično učestalo, koje do prije par godina zapravo nitko i jako jako malo ljudi je znalo o čemu se radi. Često se tu veže pojam socijalno poduzetništvo izop kada goledamo u zadnje vrijeme dobijemo sve više nekakvih pojmova koji na prvi pogled se čine ili novi ili možda čak i kontradiktorni recimo investiranje učinak odnosno impact investment to je nešto što je recimo isto danas pogotovo u nekakvom zapadnom svijetu eh eh si tako investirati nekakav učinak, znači nekakvu korist investicija, e, govori se o socijalnom kapitalu, znači riječ koja je nekad bila isključivo vezana uz materijalno, uz imovinu, novce, e, znači nešto konkretno fizički što imate, sada se govori o socijalnom kapitalu, što predpostavlja neki društveni ugled, e, neku vrijednost e, vaše riječi, povjerenje i sl. Govori se o etičnom konzumerizmu, to je bila naslov jedne tribine na kojoj su me zvali da budem govornik, ali budući da nisam znao kako konzumerizam može ići zajedno sa etikom, onda sam to morao ozbiti jer nisam znao što bi na tu temu mogao reći. Ekonomska demokracija, mi svi volimo se hvaliti da živimo u demokratskom društvu. E, I kada nas bi neko pitao što to znači da živimo u demokratskom društvu, bi svi rekli pa evo idemo na slobodne izbore, možemo glasati za koga hoćemo i na taj način imamo nekakvu vladu. Međutim, ako se pogleda da li se ti naši glasovi, da li se ta naša upravljanje društvom pretače u sve sfere, tu bi se već čovjek počeo zapitivati da li, da li je to stvarno istinska demokracija. Kao što znamo, često da ono što smo izabrali na izborima se ne pretvori u konkretne poteze koje smo željeli tim izborima postići. Često se dogodi da se kaže, a, mi smo htjeli napraviti, znači iz perspektive politike nismo htjeli napraviti nešto, ali nije bilo novaca, nije se moglo, nismo se uspjeli zadužiti po ovim uvjetima. znači zapravo vidi se da ta demokracija vrlo jasno staje u trenutku gdje prelazi u ekonomiju, gdje niti imamo slobodno pravo raspolaganja našim prirodnim, kulturnim i svim ostalim resursima, niti zapravo imamo mogućnost demokratskog upravljanja nad razvojem naše ekonomije. Ekonomija je tekako važna za razvoj društva, svakako ima i neki utjecaj na politiku i političke odluke. Govori se o kapitalizmu, što nekako nekakvoj novoj vrsti kapitalizma, znači moralni kapitalizam je isto sintagma, čak postoji jedna knjiga koju sam nedavno dobio pre, kao preporuku zapročitati tim naslovom gdje znači ovaj kapitalizam kakav je bio do sada zapravo možda nije taj koji bi trebalo gurati, ali budući da je kapitalizam i dalje najbolji sustav, možda bismo to dali način, način kako ga učiniti moralnim. I, evo, ne znam, recimo etično bankarstvo, to je isprav jedna od tema što ljudi kažu oksimoron, kako sad banke pa mogu biti etične. I ono što je zabrinjavajuće da svi ti pojmovi se ljudima čine čudni. Znači, ako neko se dobije nekakav čudan korib na temelju riječi moralnih kapitalizam, znači da zapravo se nekako podrazumijeva da kapitalizam sam po sebi nije moralan. Ili ne znam, kada se neko čudi na to, što postoji pojam etično bankarstvo, znači ljudi isto misle da bankarstvo nije etično. I pitanje je zbog čega smo mi zapravo općivo društvo dozvolili doći u situaciju gdje ti pojmovi koji nam se svakodnevno nalaze, demokracija, ne znam, kapital, poduzetništvo, bankarstvo smatramo negativnim i onda, onda sad kažemo imamo potrebu ih na neki drugi način definirati da bi, da bi oni ispunjavali svoju svrhu koje koristi za društvo i za zajednju. Zbog čega to govori? Zbog toga što bi htio na neki način da svi mi, mi ne samo kroz kontekst ovog predavanja nego i generalno, pokušamo osvijestiti zbog čega za zagotovo prihvaćamo da bankarsko nije tako kakvim ga želimo, zbog čega prihvaćamo da ne znam, demokracija nije baš takva kakvu bismo li htjeli imati i mislim da mi svi imamo odgovornost u svom svakodnevnom ponašanju, svakodnevnim odlukama od toga gdje ćemo, recimo koje ćemo banci štediti, kako ćemo se postaviti prema raznim društvenim temama i pokretima, zapravo imamo svoju ulogu u tome da li će svakobankasto biti etično, zato kada niko ne držao novac u bankama koji misli da E, nisu etične onda naravno one ne bi kada e, nitko ne bi smatrao da poduzetništvom, e, e, kada nitko ne bi da poduzetništvo ima isključivo e, potrebu stvaranja profita, a ne i neke stručne koristi onda bi svako poduzetništvo bilo društveno poduzetništvo, znači to je primarno na nama da sve te pojmove definiramo kroz naše svakodnevne aktivnosti na način koji mi kao društvo želimo, e, želimo e, definirno, socijalna ekonomija i zadnjih zadnji njih. Iako kao što ćete vidjeti na sljedećem slajdu, slajdu zapravo mislim da socijalna ekonomija, socijalno poduzetništvo pojme koje možda smo više navikli čuti nego društveno, su jedan od većih problema zbog čega imamo krivu percepciju u čemu se tu najčešće radi. Znači, obično kada ljudi čuju socijalno poduzetništvo, onda misle da se to automatski referira na nekakve diskriminirane skupine, na siromašne, na invalide, na ljude nekog socijalno, lošeg socijalnog stanja. Upravo zbog toga što je riječ socijalno u Hrvatskoj, u Hrvatskom ima pretežno to značenje, odnosno mi je podrazumijamo svakodnevnoj komunikaciji da ima to značenje, dokako gledamo recimo od kud to dolazi, engleski prije engleski eh, termin social, on je puno širi. Znači ako gledate on se odnosi na zajednicu, na društvo, a ne samo na ugrožene skupine. Zbog toga u, u, u cijeloj prezentaciji zapravo eh, radu, ja, prezenti, ja, ja promoviram korištenje tog, pre, tog termina društveno, zato puno bolje opisuje ono o čemu se radi. Eh, eh, nekom bi bilo čudno kad bi eh, uopće pomislio da je banka može biti socijalno poduzeće, zato je rano kako je to ima veze sa invalidima i slično, ali banka kao društveno poduzeće, odnosno kao poduzeće kojem je cilj stvaranje prije svega nekakve nove vrijednosti za društvo, to već dijelo je prihvatljivo i naravno ako posluje po načelima društvenog poduzetništva, onda, onda zašto ne bi bilo koja djelatnost koja postoji se mogla raditi na taj društveno koristan način. Koji je to način? što to znači društveno poduzetništvo? Tu postoje neki kriteriji koji su definirani konačno i u Hrvatskoj usvajanjem strategije, strategije razvoja društvenog poduzetništva koje je vlada usvojila u travnju ove godine. Ono kaže da je društveno poduzetništvo bilo koji oblik poduzetništva, znači poslovne djelatnosti, aktivnosti koja radi i djeluje na tržištu, koja je primarna cilj stvaranje društvene koristi, a ne stvaranje maksimalnog profita. To znači, to mora biti aktivnost koja je profitabilna, koja zarađuje novce. To ne znači da je e, profitabilno samo po sebi loša, nego je pitanje što se sa tim profitom koji se stvari kroz proces radi. I e, poduzeća zapravo moraju e, 75% profita e, investirati u nekakve e, projekte koji su koji dovode do ostvarenja društvenog cilja ili u neke druge projekte koji su od interesa za zajednicu i za nekakav širi krug ljudi, a ne samo isključivo za vlasnike tog tih poduzeća. Osim toga, društvena poduzeća karakterizira ravnoteža društvenih i okoličnih i ekonomskih ciljeva, što znači da vi ne samo da morate raditi nešto što je financijski održivo ili profitabilno, nego morate paziti da i to ima dobar učinak za društvo, zato neki, recimo, iznimno profitabilan projekt koji dovodi do gubitka velikog broja radnih mjesta svakako nije nešto što bi, čem bi društvo trebalo ciljati, iako je eto, u tom partikularnom projektu stavljen maksimalni profit, i nešto što naravno zagađuje okoliš, dugoročno također ne može biti e, e, održivo ni na koji način. Osim toga, društva poduzeća karakterizira dobrovoljno članstvo, visoka autonomija, znači to nisu državna poduzeća, državna poduzeća koja nisu autonomna, ona nisu klasična, druština, ona ne mogu biti društva poduzeća i karakterizira ih demokratsko participativno odlučivanje, odlučivanje dionika što znači da e, i zaposlenici i korisnici i e, e, e, partneri, dobavljači, e, kupci zapravo moraju na neki način biti e, konsultirani na koji način će to, e, to poduzeće poslovati. I ono što je također bitno, nije dovoljno reći samo ja sam društveno poduzeće, nego morate imati neke mjerije i pokazatelje kojima možete pokazati koji je vaš pozitivan društveni učinak i utjecaj vaših aktivnosti. E, to možda sad zvuči jako egzotično, međutim ako gledamo društveno poduzetništvo, ono je jedan od temeljnih stupova razvoja EU u periodu 2014. do 2020. Baš sam bio tjedan u Luksemburgu na ministarskoj konferenciji koju je Luksemburg kao država, koja predsjedava trenutno je Europskom unijom, organizirala, gdje je donesena i jedna nova deklaracija i gdje je zapravo Luksemburg, koji kad pomislimo na Luksemburg kao državu, nije baš država koje ćemo se prvo sjetiti po društvenom poduzetništvu, upravo društveno poduzetništvo stavila kao jedan od četiri prioriteta svog predsjedanja unijom. Zbog čega je to tako? Zbog toga što je Europa postala svjesna da pogotovo sa tijekom finanske krize ovaj recimo neki tradicionalni način poslovanja vodi do velikih negativnih društvenih efekata, znači do velike nezaposlenosti, posebno nezaposlenosti mladih, do depopulacije ruralnih sredina i sela, do zagađivanja okoliša, sad isti, svi možemo pratiti što se u Parizu događa na ovim klimatskim pregovorima, znači ovaj način ekonomije koju imamo očito za sobom ostavlja nerješive društvene i ekološke posljedice koje se na neki način moraju riješiti i Europska unija a i mi kao naravno onda i Hrvatska član Europske unije smatramo da je društveno poduzetništvo jedan od glavnih stupova tog razvoja koji bi zapravo trebalo osigurati održivi razvoj svih, svih zajednica. Ako gledamo najtradicionalnije oblike društvenih poduzeća kooperative, odnosno što bi se po hrvatski reklo zadruge, one u svijetu zapošljavaju preko 100 milijuna ljudi i u EU je skoro jedna trećina stanovništva uključena u rad neke zadruge, bilo kao korisnici, znači bilo kao članovi potrošačkih zadruga, bilo kao proizvođači, odnosno ljudi koji u njima rade. To je također sektor koji cijelo vrijeme, čak kontinuirano za vrijeme krize, dovodi do povećanja broja zapuslenih i koliko god nama se sad to činilo nekako čudnim, zato da moram ja osobno priznati meni, je sve do prije par godina kad bi neko spomenuo zadruge bi čovjek pomislio je to nešto staromorno da je to nešto vezano uz socijalizam da je to nešto što je stvar prošlosti međutim ono što su zadruge sam naučio dolazkom u nizozemsku gdje sam živio 7 godina, gdje sam vidio praktički da E, su zadruge posvoda da Nizozemska koja je najveći europski proizvođač prezvo, krompira, drugi najveći proizvođač krastavaca, mesa, mliječnih proizvoda, cvijeća i ostalog, 95% te proizvodnje proizvodi kroz zadruge. Moja banka u kojoj sam bio član i zapada kojoj sam dan danas klijent iz Nizozemske je također ustrojena kao zadruga. Tamo imate arhitektonske zadruge, konzultantske zadruge Imate zapravo energetske zadruge gdje su građani se odružili i sami postali vlasnici svojih vjetroelektrana, svojih bioplinskih postrojenja gdje zapravo vidite da je to način rada koji je puno efikasniji upravo zbog toga što na ravnopravnoj osnovi udružuje građane koji onda ostvaruju neku zajedničku, zajedničku koristu. Što se tiče, evo tu su nekakvi broje iz raznih država, znači to nije samo niti evropska, niti evropska stvar, stvarniti imate evo na primjer u najkapitalističkoj državi svijeta SAD-u, Imate 92 milijuna ljudi koji štede u oko pol tisuća kreditnih zadruga, znači lokalnih štedionica, lokalnih banaka koje financiraju te građane u kojima su ti građani sami onda vlasnici banke. Znači ne nekakav Mary Lynch, Goldman Sachs i ogromne banke, nego praktički građani sami koji su oko toga ukupnili. U Hrvatskoj su ti brovi puno, puno manji, u Hrvatskoj ima sve ukupno oko ne znam, 1400 zadruga koje valjda, ako gledate po broju članova, svaki petstoti ili ne znam koji stanovnik je član, član zadruge. Međutim, to nije moralo biti tako. Ako gledate, Hrvatska je bila jedan od pionira tog pokreta na način da je da prva zadruga u Hrvatskoj osnovana oko 1840. Da su bile vrlo jake i maslinarske i vinarske i razne, razne zadruge puno, puno prije nego je što opće socijalizam bio Ovdje i da postoji jedna ipak razvijena solidarnost među ljudima koju ne vidimo u ovom ekonomskom gospodarskom planu na razini recimo svakodnevnog poslovanja, ali vidimo kad god treba se solidarizirati sa slabijima, možemo se svi sjetiti više slučajeva prikupljanja pomoći za raznu bolesnu djecu, bolesne ljude gdje su ljudi u roku od nekoliko dana ili tjedana skupili milijune kuna da bi imom omogućili liječenje. Možemo se sjetiti prošle godine, recimo primjera poplava u Gunji, gdje su građani u roku od dva tjedna prikupili 70 milijuna kuna donacija, znači pomoći se čiste solidarnosti tim ljudima, koji da se na isti način, recimo, odlučilo osnovati Gunjanska banka koja će sljedećih 50 godina se baviti razvojem tog kraja se na isti način mogla osnovati, znači ti 70 milijuna kuna umjesto da se podijelilo svakome po 20.000 kuna po glavi ili kako to već došlo se moglo staviti u jednu banku koja bi onda sljedećih 50 godina razvijala taj kraj. Znači ta solidarnost postoji, ta svijest postoji, samo što još nekako tražimo kanale na koji način je najbolje iskoristiti, a tu evo, možemo se ugledati i na primjere Europske unije gdje modeli o kojima pričam su i tekako prisutni i zapravo cijelo vrijeme rastu i pogotovo sada finansijska kriza i ova nekakva zapravo opća kriza u kojoj se i Europa i svijet nalaze, im samo dodatno daju na važnosti. Ovo ću zapravo i malo ubrzati, preskočiti, ako gledate koje to sve ima reperkusije na ekonomiju, dovodi do toga da se pokazuje da razne razne špekulativne aktivnosti ulaganju nekakve dionice, vrijednosne papire, financijske papire i slično, da to nije ono što može osigurati niti novu zaposlenost, niti radna mjesta, niti zapravo može ostvarivati, pružati nekakvu dobrobit građanima. Klimatske promjene, ekološka osještenost također i kako navode do toga da ljudi moraju početi razmišljati lokalno, da moraju početi razmišljati da li je njihov izvor vode zagađen, da li kod sebe u svojoj okolini mogu svojoj državi, svojoj, svojoj nekoj regiji proizvesti dovoljno hrane, da li su, dugoročno svojim aktivnostima zagađuju. I na taj način zapravo se dovodi do toga da ljudi moraju puno, puno odgovornije naučiti upravljati svojim, svojim resursima koje u nekoj lokalnoj zajednici imaju. Evo to je upravo zapravo što sam rekao, to je nekako upravljanje svojim lokalnim resursima, maksimizacija iskorištavanja što postoji u pojedinim zajednicima, suradnja sa upravljanjem tim resursima, to je kako je ekonomija u budućnosti će najvjerojatnije izgledati. I ako gledate to je nešto što uh, nije samo vizija utopista, nego evo imao sam priliku prije isto dva tri tjedna na jednom skupu razgovarati sa gospodinom koji je uh, direktor uh, strateškog planiranja Audija, znači tvornica automobila Audija iz Njemačke. I on je rekao, imao sam sličnu prezentaciju, on je rekao, upravo tako i mi vidimo taj razvoj. Znači, mi ne vidimo mega tvornice e, u, ne znam, Južnoj Koreji ili Kini negdje koji će proizvoditi milijune primjeraka naših automobila od kojih će se onda možda, e, ne znam, 30% ostati višak i nikad neće prodati, e, nego mi vidimo da ćemo imati nekoliko tvornica gdje će se proizvoditi najsofisticiraniji dijelovi opreme, znači ono što je stvarno nekakva naj-najviša tehnologija i e, da ćemo onda, e, da ćete kao kupac na internet ili nekim modelom odabrati točno kako želite da vaš automobil izgleda sa kojom bojom, kojim ručkama, kojim si, znači do zadnjih detalja ćete vi moći zapravo sastaviti od dijelova svoj automobil to ćete naručiti, oni će s ti tvornice isporučiti najsofisticiranije dijelove lokalnim, lokalnim dilerima ili znači lokalnim ovim što su sad recimo zastupnicima koji će kroz 3D printere, kroz suradnju sa lokalnim obrtnicima napraviti 70-80% onih dijelova koji koji, koji nedostaju i gdje ćete vi možda zadnjih 5 ili 10% automobila moći sa svojim vlastitim 3D printerom nekim načinom u svojoj garaži napraviti i na taj način sklopiti isključivo svoj auto. Uh, jedan Audi tako vidi viziju i ako razmišljate što ta vizija znači, ona je vrlo, vrlo slična uh, ovim principima kojim danas, uh, danas ovo pričam. Uh, kulturna baština uh, je isto dio lokalnih resursa, znači kada se priča o resursima, to nije samo ekonomija, to nisu samo uh, to nisu samo stvari koje su novčane materijalne lagone u novčive, nego to zapravo sve ovo što se oko naš okružuje. I Evropska unija poglavnom definiciju što smatra kulturnom bašnom, zapravo smatra savo raznovrsa mozaika kulturnih kreativnih izražaja koji su nasljeđeni od prijašnjih generacija i koji ćemo mi ostaviti u nasljeđe, znači kao nekako stavišten u budućim generacijama. To mogu biti... Je neko nešto? Aha, E, to mogu biti naravno prirodne ljepote, mogu biti prirodna baština, evo ovo se primjer Plitica gdje smo ih mi uspjeli sačuvati da ostanu nedevastirani i da i dan danas ljudi e, dolaze mogu se diviti tome kako to izgleda. To mogu biti građevine, e, znači nekakvi e, konkretni objekti koji su u nekom periodu služili funkciji i ostali su sačuvani u tim oblicima. To mogu biti arheološke iskopine, znači neki ostaci koji više nemaju svoju funkciju, ali ih nađemo i imaju svoju vrijednost zbog toga jer predstavljaju određen dio povijesti događane koje se dogodili. To mogu biti muzeji u kojima takve objekte skupljamo i u kojima kroz razne izložbe prezentiramo isto što se zapravo od baštine na pojedinom području događalo i odvijalo. To mogu biti konkretni spomenici koji iz današnje perspektive oslikavaju figure događaje E, e, i bilo kakve na, na nekakve stvari kojih se mi kao zajednica društvo želimo prisjećati to mogu biti umjetnine to mogu biti naravno i povijesni gradovi Namjerno sam zabrao, ovo je jedina slika iz cijelog ovog niza koja, koja nije, ne pripada Hrvatskoj, a, a koja pokazuje kako bi, recimo, Karlovac možda mogao izgledati da se bolje e, ili da se, i kako će možda izgledati u budućnosti kada se e, pokuša e, e, njegova, njegova, njegova prošlost na nadekatan način istaknuti. Ovo je primjer iz nizozemške grada Nardena koji je jedan od svega, nekoliko, ja sad ne znam točan broj, budući da nisam povjesničan umjetnostni test ruke, ali samo jedan od nekoliko gradova koji su bili zapravo zvijezdaste utvrde, koji su bili utvorde tog oblika, radi se o gradu Nardenu iz Nizozemske, e, koji je izuzetno pazio način na koji će kroz svoj razvoj, kroz rast grada, kroz uređenje okoliša, istaknuti taj povijesni značaj i zatržati ga i dan danas. Tamo u lijevom gore krugu vidite zapravo da se cijeli onda taj novi Narden, odnosno, moderno naselje sagradilo izvan njega da bi ovaj starije uspio ostati netaknuti što je moguće više u skladu sa svojom prvotnom namjenom. To naravno u bašno spada, spadaju i književni, književni ulaci, spadaju autovi radiovizualni, spadaju i običaji i ono što ljudi često ne percipiraju da i razno razni lokalni običaj, plesovi, e, tradicije su isto ono što svakako spada pod bašnjem koja treba biti zaštićena. U Karlovcu je Karlovačka zvijezda, kada se na ovaj način svemasti prikaže, naravno vidi se i tekako sličnost sa onom fotografijom prije iz nizozemljska iznardena, međutim pitanje je na koji se način ta njena značajnost, vrijednost, povijesna, arheološka, uspjela naglasiti i prenijeti koliko turista dolazi, to vidjeti koliko su sami građani i zapravo ljudi u Hrvatskoj svjesni lokaliteta i svega onoga što bi taj lokalitet mogao donijeti da je na adekvatan način prezentiran i da se na adekvatan način istakne njegov značaj. Ako se gleda što Karlovac radi u tom pogledu, svakako i ovaj ovdje projekt je jedan od važnih doprinosa kojima se pokušavaju građani usjestiti na potencijale koje njihova baština im je pruža. Danas smo evo, baš dolazeći ovdje obišli ova tri trga koje se nalaze u zvijezdi gdje vidite da praktički njihova funkcija kao parkirališta, kao nekakvog praznog mjesta bez ikakvih sadržaja nije ta optimalna koja bi mogla, koja ističe njegovu, njegovu baštinsku vrijednost. I gdje se onda kroz projekte poput ovoga gdje se mogu osvijestiti potencijali i mogućnosti, a pogotovo kroz nekakve druge aktivnosti kao što su na primjer najbolje ideje društvenog poduzetništva gdje bi onda ljudi mogli razmišljajući s tokom teksta prijaviti poduzetničke projekte koji bi dali novu društvenu vrijednost tim baštinskim lokalitetima, mogli u budućnosti ipak dovesti do veće prepoznatljivosti i veće koristi i, i društvene i financijske građanima grada koji, koji ovdje žive. Pa, na primjer, nekakve ideje što bi društveno poduzetništvo moglo u tom pogledu napraviti. Možemo vidjeti da, da društvena poduzeća često rade upravo na modelima koji, na primjer, revitaliziraju objekte kulturne baštine. Znači, postoje puno primjera Diljem Europe gdje su objekti koji su bili zapušteni, koji su bili ruševina, koji su bili dio te baštine, obnovljeni, pretvoreni u moderne muzeje, pretvoreni u društveno-kulturne centre, pretvoreni nekad i u nekakve inkubatore, recimo kreativnih i kulturnih industrija, gdje su onda ljudi koristili postojeću infrastrukturu koja je bila ruševna i nezamjećena, na novi način kojim je dao novu vrijednost i na taj način istaknuo i tu baštinsku vrijednost. E, tu također možemo e, ići u smjeru e, zapošljavanja ljudi kroz reaktivaciju e, tradicijskih obrta, zanimanja, znači stvari koje su bile e, važne i, e, u, i odvijale se na samoj lokaciji, a i same po sebi zbog toga što predstavljaju određenu tradiciju, predstavljaju baštinu. Također znači postoji puno primjera gradova e, koji e, su te tradicionalne obrte uspjeli aktivirati na način potpore turizmu gdje se onda suveniri provode na tradicionalne načine, gdje se onda ne samo suveniri, nego na te tradicionalnim metodama proizvode i određeni predmeti koji služe za dizajn interijera za bilo koju svrhu koja se može na taj način osmisliti gdje se može pokazati vidljivost i prepoznatljivost mjesta kao turističke destinacije, gdje ono društveno poduzetništvo može organizirati povijesne ture koje onda praktično jedno društveno turističko poduzeće se može baviti povezivanjem svih tih raznih baštinskih potencijala koji okolo postoje, slaganje u slaganju nekakve ture koje bi bile zanimljive ljudima, turistima koje baština zanima i koje bi onda također kroz taj način moglo promovirati i zapošljavati ljude gdje možete angažirati samo stanovništvo i kroz društvo-poduzetničke projekte na održavanju kulturne baštine, u uređivanju, recimo, iskopa, kanala, nečega, a ukoliko postoji, naravno, dobra volja lokalne zajednice grada, umjesto da se za to angažiraju nekakve, ne, nekakve tvrtke, može se, angažir, može se ljude educirati na koji način oni mogu doprinjeti sačuvanju i prepoznatljivosti baštine i onda samo ništa angažirati da na taj način radi. Može se naravno cijeli, cijeli identitet grada bez obzira na sve moguće djelatnosti koje postoje izgraditi oko stvari koje su vezane uz tu kulturnu baštinu. Možda neki konkretni primjeri, evo recimo o što sam pričao u Turkmenistanu je jedan od prvih takvih pilot projekata gdje se u jednom starom gradu, gradu Mervu, koji je pun zapravo spomenika e, e, kulture starih i preko tisuću godina, e, su se obrazovali i educirali lokalno, lokalni stanovnici koji se naučili na koji način da postupaju sa arheološkim iskopinama, sa svojim e, spomenicima i gdje je onda napravljen cijeli jedan model gdje umjesto da se za taj posao angažiraju poduzeća koje obično arheolozi rade, su oni angažirali lokalno stanovništvo koje je onda naučilo i vrednovati svoje, svoje spomenike i način na koji se na njih mogu baratati, njima mogu baratati bez da ih se uništi i da ih se zapravo pripremi onda za profesionalnu obradu od strane arheologa, restauratora i, i sl. U Albaniji u gradu Djokastri je cijeli, cijeli jedan praktički nova grana turizma se razvila oko tradicionalnih vezova, tradicionalne tekstilne industrije koja, po kojoj je taj kraj inače bio poznat koja danas ima i svoju firmu i web sajt izvoziti praktički u cijeli svijet prepoznatljive nošnje zato su uspjeli na taj način promovirati industriju koja je tu postojala pa zamrla i onda su kroz program revitalizacije ljudi napravili i muzej i kroz jedan dobra, dobar branding tu, tu, tu vještinu i taj tekstilni tekstilnu industriju prvo promovirali kroz zajednice Albanaca u inozemstvu koje su onda kad su ljudi vidjeli zanimljive šarene nošnje, počeli sami kupovati, znači sami stranci, danas je to jedan od glavnih, glavnih gospodarskih grana tog grada. Imate primjere stavljanja starih zgrada koje recimo na neki način bi nagrdile određen dio kulturne baštine zbog toga što ne se ne oklapaju, ne pripadaju, e, nekakvih tvornica, tvorničkih hala e, ne bude razgrada koje su recimo ne baš najbolje planski izgrađene. E, se također mogu arhitektonski restaurirati, dizajnirati i staviti u funkciju koja je puno primjerenija e, toj koja bi e, pristup koji uzima u obzir naravno kulturnu baštinu zahtijevao. E, evo na ovaj recimo način se nekakve tradicionalne e, građevine mogu pretvoriti u moderne muzeje sa najmodernijim e, e, pristupom. E, sve su to ideje na koje prije svega treba postojati i nekakva inicijativa, volja građana koji na taj način odluče i žele zaštititi svoju baštinu i onda naravno kada postoji volja građana oko nečega, onda je i lokalna vlast, lokalna zajednica puno spremnija razmišljati o svim tehničkim preduvjetima koji su potrebni da se takvi modeli pokrenu što se tiče načina financiranja toga tu srećom niti jedinice lokalne uprave, samouprave nisu same Europska unija i tako kako puno, puno resursa i zapravo interesa polaže upravu zaštitu takvih i provođenje takvih projekata ako gledamo period između 2007. i 2013. Skoro 4,5 milijarde eura se uložilo u projekte zaštite kulturne baštine i to iz različitih fondova. Postoje dani europske baštine u kojima se dobijaju sredstva za promociju, za povećanje javne svijesti o važnosti kulturne baštine za život Europe. Postoje čak i nagrade za najbolje projekte koji se bave zaštitom baštine, a projekti i aktivnosti i udruge koji se bave time mogu dobiti i posebnu oznaku kojem onda daje dodatno prepoznatljivost na evropskom nivou i prema donatorima i prema, i prema investitorima i prema zapravo tijelima vlasti da na taj način to bolje rade. Sada u ovom novom periodu 2014. od 2020. je su se fondovi struktura fondova malo promijenila međutim ako gledamo način na koji se može pristupiti financiranju obnove kulturne baštine, on je stvarno raznolik. Praktički ne postoji fond kojeg to ne može boj, biti dio ukoliko je to lokalna zajednica prepoznala i ukoliko je to ugradilo u svoje razvojne strategije. Znači prvi korak je prepoznati, pogledati kakva je strategija razvoja grada, kakva je strategija razvoja regije, da li se nekakva dobra ideja zaštite kulturne baštine može uključiti unutra i onda se ovisno o modalitetu da li se smišlja neka nova tehnologija koja će e, tu kulturnu baštinu e, staviti u funkciju ili on, onda se ona može prijaviti na recimo Horizon 2020, projekt koji se bavi, e, fond koji se bavi financiranjem inovacija ili ukoliko se radi o, o, stavljanju, o, o stavljanju kulturne baštine u neki društveno o, inovativan način, onda se to može prijaviti na Creative Europe o, o, fond. E, može se dobiti, mogu se dobiti sredstva za e, razmjenu studenata, znanja e, ljudi koji iz znanstvene zajednice kroz Erasmus plus koji tu također mogu donijeti nekakve svoje ideje, iskustva i sličnih projekata iz inozemstva. Znači cijeli niz, cijeli spektar toga postoji na raspolaganju e, i on se e, može e, koristiti e, i praktički e, nema, nema jednog pravog odgovora na koji način dobiti sredstva za povlačenje, za, za, za zaštitu kulturne baštine, nego se smišljenim statičkim pristupom praktički svi fondovi u nekom segmentu mogu za to, za to koristiti. E, evo, samo na kraju, koja je tu uloga etičnih banaka? Ako glavamo etične banke, on, to su banke kojima je primarni cilj Uh, upravo stvaranje nove društvene vrijednosti. Takve banke već postoje po cijeloj Europi, One uh, su demokratske u vlasništvu, su građana, što znači da su to banke koje nemaju nekakvi drugi vlasnika nego sami građani vlasnici. One su, one kao i društvena poduzeća moraju cijelo vrijeme tražiti ravnotežu okolišnih, društvenih i financijskih ciljeva što znači da svaki projekt koji etično banka financira mora biti i financijski prihvatljiv što znači nula plus, ne mora biti jako profitabilan bilan ali mora biti održiv. Mora biti ekološki prihvatljiv i mora biti društveno pozitivan, tek onda e, banku to odlučaju investirati. E, razmišljaju također dugoročno, moraju znači, raditi e, projekte koji su dugoročno drživi, a to je isto i u skladu sa e, e, razmišljanjem koje naravno cijeni i e, štiti e, baštinu e, e, i moraju e, biti solidarne, što znači da cijela zajednica, e, zapravo svi koji na taj način rade unutar mehanizma etične banke, su praktički partneri gdje je banka model u kojem ukoliko vidi da aktivnost jednog člana može pomoći nekom drugom članu, ima kao svoj zadatak ih povezati i na taj način stvarati suradnju među različitim, različitim grupacijama. Osim toga što se tiče financiranja, osim što etične banke imaju i puno povoljnije uvjete financiranje gdje kamate ne prelaze 4%, po našem modelu mi ćemo i puno pažnje uložiti u korištenje europskih fondova gdje vidimo da je ovo idealno vrijeme za Hrvatsku kada imamo priliku i mogućnost povući sredstva koja nisu samo naša, a koja možemo iskoristiti za društveni i ekonomski razvoj naše države. Tako da Etična banka u Hrvatskoj koja bi trebala krenuti recimo negdje u proljeće sljedeće godine, će kao jedan od svojih glavnih prioriteta imati, naravno, i predfinanciranje su financiranje projekata Europske unije. I ne samo financiranje, nego i cijelu stručnu pomoć u nalaženju pravih fondova u prijavama na te fondove, praćenju, provođenju projekata i slično. Al kao što sam rekao, ovo nije, nije nije tema danas banka, pa ću tu stati i dati, naravno, vama riječ za danju diskusiju i komentare i sve ostalo. Pa eh, hvala na pažnji za sada i eh, sad je riječ na vama. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Hvala. Petrić je čiteo, kada je bio kanuc, uspomenuo je slučaj u Londonu, kada, je, kada su građani otkupili kvart i obnovili. Evo, ako znate za taj primjer, Znam. jako nam možete o tom primjeru nešto reći. Pa to, to je samo zapravo jedan od mnogobrojnih primjera u Europi koji pokazuje što to znači i koju moć imaju građani kada se, kada se angažiraju. Jednostavno, Zajednica, ono, zajednica, u bilo kojem primjeru, praktički zajednica, najvrijednije što ima je nekakav odnos povjerenja ljudi jedni među drugima. Ovo ovaj, ovaj, je konkretna primjer u Londonu, je samo jedan od takvih primjera. Ima primjer i u, evo, možda meni malo čak bliski, zato sam tamo i bio dok Londono nisam vidio, u, u Freiburgu, znači gradu na njemačko-francuskoj granici gdje je cijeli jedan kvart bio rezerviran za, za vojsku, znači nakon drugog svjetskog rata je to bio kamp francuske vojske koja je kao e, dio mirovnog sporazuma zadržala određene svoje baze u Njemačkoj i e, to je bio jedan onako vrlo ružan kvart sa barakama i sa hangarima i svim tim što već vojska inače ima gdje bi se nakon pada Berlinskog zida francuska vojska odlučila povući u odlučila povući nazad u, u Francusku i to je ostao ogroman dio grada potpuno neskorišten sa evo, tim napuštenim barakama i hangarima eh, s kojim grad nije imao nikakav točan plan što napraviti. Ovo eh, na, ban se zove ta, ta četvrt. Eh, I eh, Građani su se organizirali i počeli su samostalno tamo raditi stvari. Znači, prvo su počeli, prvo su našli ulaze kroz ogradu, kako to bi ograd i dio grada, pa su počeli raditi prečice da ne bi morali zaobilaziti cijeli kompleks nego ono, prolaziti kroz to. Pa su onda shvatili da tamo ima i dosta tako nekakvog slobodnog prostora, livada slično, počeli su raditi svoje gradske vrtove. Ubrzo su se našle organizacije silnog društva koje su počeli organizirati događaje u tim halama kad ne bi bilo dobro vrijeme i sl. kada trebalo zaštititi od kiše i praktički kroz taj proces gdje su građani se sami aktivirali, se vidjelo, je grad prepoznao da on tu ima potencijal bez puno troškova, samo dozvoljivši građanima da nešto rade, taj kvart pretvoriti u nešto što će već biti u skladu sa interesima i građana. Nakon, evo sad koliko je, 90 neke, 20 godina kasnije, to je četvrt grada koja je najelitniji zapravo način, mjesto za život. Tamo su sve građevine koje su novo sagrađene, građene na način da budu energetske održive sa solarnim panelima, sa vrtovima, sa proizvodnjom svoje hrane, sa praktički minimalnim mrežijama za život. Skoro, skoro sve je ogromna postotak, 90% tog stambenog prostora u tom kvartu, bez obzira što je najelitniji i dalje košta manje od, od prosjeka za grad freiburg zbog toga što stanovi i kuće nisu na prodaju nego su u vlasništvu stambenih zadruga, znači organizacija zajedničkih građana kojim, koje su vlasnici tih stanova, a nisu privatne osobe članovi tih stanova, nego su oni samo najmoprimci koji po uvjetima koji su nekomercijalni, neprofitni, znači koji su samo za pokrivanje realnih troškova mogu dobiti mjesto tamo za život, ukoliko se drugi članovi Zadruge s time slože. Znači, to su natječaji gdje onda stanari koji odlaze, da, e, Zadruga stavlja njihove oglasi njihove stanove na natječaj, dolaze se ljudi e, prijavljivati i ne onaj ko po ponudi najviše novaca, nego onaj koji članovi Zadruge prihvate kao najadekvatnijeg e, sustanara, e, dobija pravo tamo živjeti. E, e, ako gledate, oni su odlučili da neće svaki, svaki stanovnih četvrti imati svoj auto, pa su odlučili napraviti car sharing koncept u kojem su vidjeli koliko ima potrebe za prijevozom ljevo-desno, imaju zajednički, imaju svoju firmu, svoju kompaniju koja se bavi upravo održavanjem i najmom toih automobila ljudima i to nije renta karta, znači vi praktički na dnevnoj bazi imate na raspolaganje bilo kakav auto koje nam treba samo što morate na internetu rezervirati a ja ću to jutro ići tamo ili danas neću ići nigdje i praktički cijeli, cijeli kvart dijeli broj automobila koji je vjerojatno jedna četvrtina ili jedna petina onoga što bi bilo da svatko ima, svatko ima svoje vozilo. Danas je to M najprestižniji dio Frajburga, M mjesto u kojoj je glavna turistička atrakcija, tamo praktički postoje grupe koje dolaze i gledaju kako su se to ljudi organizirali, kako su oni uspjeli od nečega što je bio zapravo potpuno bez veze zapušteno vojno zemljište sa ružnim hangarima stvoriti naj, najreprezentativniji dio grada. Primjer iz Londona je vrlo sličan i on nije jedin. Tajim takvih primjera imate i po cijeloj, imate po Italiji, baš nedavno u poznog gradonačelnika koji je na sličan način uspio aktivirati jedno napušteno selo, znači u blizini njegovog grada je postalo cijelo naselje koje je bilo zapušteno, koje je on uh, uspio potpuno reaktivirati sa imigrantima, znači ljudima iz Afrike koji dolaze i koji inače stvaraju socijalne probleme u raznim uh, sredinama u kojima dođu i jednostavno zbog toga što im se nikad nije pružila prilika integrirati se, su uspjeli uh, kroz področku grada uh, revitalizirati, pokrenuti proizvodnju i lokalne hrane i sira i ostalog i što više naučiti tradicionalne obrte koje su, koje su recimo Talijani u tom selu inače prije prakticirali i što je naglo poboljšalo kvalitetu života svih stanovnika znači ne samo doseljenih i ne samo i ne samo starosjedioca nego starosjedivci koji su starili su sada zapravo dobili jednu novu, novu ekonomsku aktivnost u tim krajevima i praktički primjera takvih ima i u Europi i u Americi i u Australiji da ona pokazuje kolika je moć građana kada odluče nešto zajednički napraviti. Tu tu onda zapravo uopće nije bitno niti što politika o tome misle, niti što banke o tome misle zato što su građani ti koji o kojima ovisi i politika i banke, samo što smo mi nažalost toga jer je rijetko svjesno. Da ću vama riječ dragi Karlošani, samo ću pitati znači, teoretski je moguće da Karlošani kupiziraju? Ja mislim Ideo, da svakako je, mi mislim da ne samo teoretski, nego i praktični moguće na način kao što nas isto pitaju pa kako sad vi, to ne znam, neki ljudi koji ste skupili ćete osnovati banku za sve postoji e, svoj put, znači, zna se e, što je potrebno da bi, se, e, da, bi se okupila, da, da bi se napravila, da bi se kupio kapital za snivanje banke, zna se otprilike koliko e, građevina, koliko tog bi trebalo u zvijezdi biti i stvari je prije svega povjerenja stvari, inicijative i nekakve jezgre ljudi koja je odlučna tome se posvetiti dovoljno aktivno da, ima, da stvori jasnu viziju, da ljudima stvari jasan put kako će se to moći dogoditi i da onda kroz komunikaciju, kroz objašnjavanje, kroz jedan proces koji, koji traje vrijeme stvori dovoljno povjerenje i angažira dovoljan broj ljudi koji onda svoje resurse ujedini u, taj, u tom smjeru. I to je put koji onda nitko ne može ignorirati i mislim da svaka lokalna vlast koja je, koja je zapravo dobro mene, koja želi iskoristiti aktivnost i angažman građana bi trebala to prepoznati i onda i sa svoje strane dati dodatni potice da se tako način. Ima tvoj problem jedan, potrebno tri uvjeta. Jedan je znanje što je uh -huh. Drugi uvjet je motiv. Dakle, da imam motiv da znate hoće. I treći uvjet su e, međusobni ovnici. Dakle, ako ove dva postoje, znam i hoću i mogu, ali ako mi neko podmeče klipove, uh -huh. onda to neće napraviti. E, da bi se sve to napravilo, odnosno da bi se digla ta razina, potrebno je samo obrazovanje. I, recimo ovo danas, što imamo učerast, je jedna od tih stvari. I trebalo bi po meni više projekata koji dišu razinu znanja, jer razina znanja omogućava da, veća razina znanja omogućava i da e, da motivacija raste, prepoznaje, lakše prepoznajemo ciljeve. Ovaj, i naravno, e, razina znanja omogućava da prepoznajemo da e, u odnosima kakvi moramo biti da bi nešto ostvarili zajedno. Ja sam apsolutno slažem sa mnog. Vi ste baš još ljepše strukturirali ovo što sam ja pokušao reći i na kraju krajeva ako gledate takvi primjera ima u Hrvatskoj. Ne znam koliko od vas zna e, i upoznato je sa primjerom recimo Bala. Znači Bale o Vale u Istri, e, Gradić koji e, gdje su ljudi prepoznali što to znači surađivati, gdje postoji i poduzeće koje je u vlasništvu praktički svih građana koji gradi i kampove i razvija infrastrukturu tih grada, oni su sad došli korak dalje. Oni su sad shvatili da zapravo oni kao građani jesu već vlasnici praktički cijelog grada, cijelog mjesta Vale. Odlučili su cijeli grad pretvoriti u difuzni, difuzni hotel. Znači, zašto bismo sad mi išli na booking home, pa ne znam ovaj prodavu ovdje, ovaj ondje slično? Zašto mi ne bismo jednostavno zajedno rekli naš grad je hotel, mi ćemo napraviti zajedničku infrastrukturu, zajedničku recepciju, zajedničke stvari, uskladit ćemo standarde na način da ne može svako tu raditi što hoće, nego da upravo zaštitimo i iskoristimo svoju baštinu do tog rada, napravimo onako kako je on izgledao kad je nastao prije ne znam koliko godina i da budemo grad, hotel, prvi takav na svijetu u vlasništu građana a ne nekakvog investicijskog fonda hotelerske kuće i sl. Evo, ljudi, ljudi znaju kako to napraviti dovoljno su mala sredina da su uspjeli to iskomunicirati jedni s drugima, dovoljno jasno da E, imaju i viziju e, i očito su se riješili oni koji su podmetali klipove. Kako je to točno išlo, treba pitati njih, ali znam da, evo, i ne tako daleko od nas postoji primjer gdje se tako nešto slično događa. Jedna sugestija. Šta na ovom predsjednju uh -huh. ono dole, a ne dole. A ne dole vam, ovaj, <laughs> na veče nešto drugo trebali staviti kuna, staviti kuna, čeće. Ne, ne, mi je... Mi, mi, mi, sve... <laughs> može, hvala, hvala na sugesti. Mislim, posluči. u pocije nešto drugo. Kada, kada ste to već spomenuli, e, pitanje da li trebamo staviti euro ili kunu, mi kao etična banka... Ugovorimo o euro sumfoneve. O euro e, ne, tako, ne, ne, da. da to, tu ste onda potpuno pravo. Ali evo sad ću iskoristiti priliku, gdje ste što spomenuli da navedim i tu karakteristiku etičnih banaka koje financiranje isključivo rade u valutama u kojoj ljudi koji imaju krediti imaju prihode. Znači ako imate prihode u kunama možete dobiti kredit isključivo u kunama, ukoliko imate preh, kredit u EURIME i u dolarima i prih primanja jer ste pomorac ili nešto stranoj valuti, možete dobiti kredit u toj valuti i na taj način zapravo nema problema valutne klauzule. Ali za ono što ste vi rekli da je to euro i vezano za Europske fondove. Znate što to sugerira. Da. Goro su nam amerikanci, ja sam <laughs> hvala, hvala na sugesti budemo zamijenili. A ja. Što uh -huh. se sada s projekta dite. Zato. Zato. je i Znači vi usnijelate bankira, koji će. I ja kao nekubikna organizacija koju je Koja je sada do 7 projekta je toga 3.1. u Ujiju, Od tih 7.4. Uh, jedan, odgovor, uh, jedan je dobijec pozitivan odgovor, osobi se čekaju jednu išću Jedna je i terokasije, neće I sad mene na koji ja ću se koristiti im Znači, ja novaca neem. Ja imam za novo Pa je, na, na na... Je, i upred, na način se možete koristiti taj da se povežete s onima koji vam fale u... Uh, uh, znači, ja, što se tiče konkretno banke, uh, vi sami... za 25% da. Da. da, znači što tiče sufinanciranja i pretfinanciranja, ako je vaš projekt odobred od Europske unije, mi kao banka gledamo, nam je to automatski jasno da bi prošao već evaluaciju da, da je to vrlo, da, da je to drživo, da je to jasno. Nas onda više zanima provedba, nego nego ovo što ste vi zamislili i onda ćemo htjeti, naravno u dogovoru s vama naći mehanizam kojim i banka može pratiti ako se treba i uključiti u provedbu projekta, a da bi se nam onda bez ikakvih dodatnih garancija kolaterala mogli dati i financiranje koje potrebno da bi se ono... On, on, ako to znači da je potrebno naći nekakav, ne, nekakav garancijski fond ili shemu, to je onda naš posao. Znači, naš je posao naći financijski model kojim vamo možemo osigurati e, e, to predfinanciranje ili sufinanciranje ovisno što još treba. Za predfinanciranje veći nije problem, to postoji, naravno, ovaj program Europa Plus koji da nacionalne zaklade za razvoj cijelog društva koji beskamatno e, pretfinansirava projekte koji su odobreni od, od provedbenih tijela. Uh, isti model i zapravo čak i u dogovoru sa zakladom, vjerojatno i cijeli program Europa kus od zaklade ćemo preuzeti mi kao banka i samo ga uh, još proširiti na, na veću skalu. A što se tiče sufinanciranja, uh, to je uh, vrlo slična priča, to nitko u Hrvatskoj još ne radi, ali nama je uh, to što ste vi dobili odobren projekt, dovoljno jamstvo da bismo vam riješili to sufinanciranje. sad smo sada jedan koji išna ovaj se i sad to se radi u društveni inovaciji. A to je ovaj natječar je CD-o što je bio za društveni inovaciji, da, gdje da, da, oni sad daju neku tehničku pomoć da, da, da, da bi se... Da, da, uh -huh. I sad to ide na zaštitu, sad pravi i Tred Marksa i Ustavstvo uh Zaj. -huh. E, ono što je da to može biti primjenjeno u ovdje u svijetu. Uh -huh. Znači, tu je održivost da. za uvijek. E, dobilo je amen od Ministarstva kulture, Ministarstva kruzovanja uh -huh. i još nekoliko... Ministarstvo je bez manja, samo je spremno financirati pilot projekta uh -huh. za školom moraju, na bi se to izgledalo primijeniti. Samo sam to sredstvo je, ne znam, mislim da bi cijena bila od 5 uh -huh. Ali da bi se to probalo da, na, da, na masu, treba da, znači da. nekih 1000 kura, koju vidimo, komanda, da, da. evo konkretno. To, to je nešto što bi kao banka svakako pratili, ne samo pratili, nego bi e, mogli biti kanal za promociju i replikaciju tog modela. Znači, mi smo još sada e, kao zadruga član Europske federacije etičnih banaka, banaka koje, e, kojima je drušno jedan od fokusa e, projekta koji rade u 14 ili 15 država Europske unije gdje onda praktički mi kroz suradnju s njima možemo biti i promotor tog modela koncepta možda nalaženje partnerskih organizacija koji bi to voljeli raditi negdje dalje a nama je ta činjenica da ima potencijal širenja Također garancija koje recimo tradicionalne banke ne bi vidjele, ne, ne bi kao neku vrijednost, mi imamo metodologiju e, određivanja i one, nažalost moramo imati ili na sreću morati imati metodologiju određivanja te vrijednosti da bismo to mogli u svojim knjigama prikazati kao određen e, oblik garancije. E, e, I tu svakako ćemo to raditi jer to etične banke rade. Znači oni imaju metodologiju vrednovanja i nematerijalne imovine, što znači e, potencijala širenja tržišne pozicije, znanja, know how bilo bilo čega. E, Evo spomenuti li da će etična banka biti de, da će prorajati na proličju, ne? Da. Da, li to i, e, da li je to točno i kako je to uopće bio u procesu? S da, večinom? proces je, proces ukaz upravo o čemu smo pričali, vrlo je sličan po svojoj funkcionalnosti, mehanizmu ovoga, da li mogu kupiti zvijezdu, znači stvarno vrlo sličan proces, okupio se tim ljudi koji su bili frustrirani iz ovog ili onog razloga sadašnjim bankama. Me, ja, recimo jako sam živo nizemško sam radio za komercijalne banke nekome ko nije ekonomist financijer to ulaganje u špekulativne vrijednosti u nekakve finanske papire i slično, dok vidite kakav ima je im efekt za ekonomiju bilo potpuno neshvatljivo kako je to moguće i posao koji sam radio me nije veselio saznao sam da postoji drugačiji modeli i u nekom trenutku shvatio da se više bavim tim drugim modelima nego poslom za koje sam plaćen Onda kad ste u tom trenutku, onda možete ili biti nesretni što radite posao koji ne volite ili zamijeniti posao. Ja sam ručio ovo, ovo drugo napraviti i u tom procesu sam upoznao ljude koji su iz sličnih razloga nezadovoljni ili zato što rade u Hrvatskoj i bankama i također vide da ne mogu pomoći svojim klijentima, da ne mogu financirati projekte koje je očito da su dobri, ali mogu financirati neke koje nisu dobri. Ljudi koji su nezadovoljni bankama generalno, zapravo njih ima jako puno ako gledate da napravite anketu, možemo sad napraviti anketu. Koliko od vas je zadovoljno bankama u koj, Hrvatskim danas? Koliko je nezadovoljno o, ja zadovoljno. Ja ću, zadovoljno. zadovoljno si. Yes. Da, onda, dovde, evo, onda je to iznimka. E, Sada sad test, da li to radi? Da, koliko je vas nezadovoljno bankama? A, radi, znači ima Aha. ipak neke ruke se dižu, dobro. E, vjerojatno da radite tu anketu bi 95% ljudi bilo nezadovoljno bankama. I, i sad e, se pitate kako je to moguće da taj sustav opusti. Znači imate... Ljude koji su nezadovoljnim bankama, imate e, političare koji su nezadovoljni bankama, oni upire prstom da su oni krivi za krizu jer ne ulažu dovoljno, imate poduzetnike koji su nezadovoljni jer ne mogu dobiti nikad kredite, imate ljude koji rade u bankama koji su nezadovoljne bankama. Čekajte, tko je kako je moguće da to gdje svi nezadovoljni i dalje funkcionira? A koja ko je ta banka? Ja znam, e, nama se svakodnevno javljaju ljudi iz banaka koji kod nas traže posao jer nisu sretni tu gdje rade. Znači ta neka institucija, Imaginarna banka je zadovoljna, da, njeni vlasnici vjerojatno jesu, ali e, oni ne žive u Hrvatskoj pa onda ne sudjeluju u anketi najčešće. E, e, Jednostavno, onda kažete, pa ono, očito postoji potreba za nečim drugim, kako napraviti to nešto drugo i onda e, shvatite da je to najvećim dijelom mentalna barijera. Znači, osnovati banku se nipo ćemo ne razliku nego pokrenuti kafić. Imate nekakva pravila, zakone koje to određuju, koje reguliraju, uvjete koje morate zadovoljiti, ovdje su tu, ne znam, sanitarna inspekcija, ovo, ono, sve, sve nešto, ovdje su tu malo drugačiji uvjeti, ali ono, to su uvjeti, bilo koliko ih zadovolji može biti, može postati banka. Sada je tu najveći uvjet ljudi odmisljate, a ja, odakle je novci, odakle kapital, i onda vidite da u Hrvatskoj ima 150 milijardi kuna štednje, znači štednje građana u bankama, još 20 milijardi eura štednje i još 40 milijardi eura štednje pravnih osoba. I to svih tih koji su nezadovoljni bankama, 90%, počekaj, pa znači novaca tu ima, nego očito fali povjerenja, fali e, e, povjerenja ljudi da neće biti prevareni, da će njihov novac negdje drugdje biti podjedan siguran, ako ne i sigurniji nego tamo gdje jesu, i e, što znači da zapravo nije najveći problem naći novce, nego najveći problem stvoriti povjerenje koje će onda ljude omogućiti da daju te novce. I onda smo se počeli time baviti, prvo, prvo neformalno, nas nekoliko je išlo po terenu, praktički smo hrepešačevi cijelu Hrvatsku, nema gdje nismo bili. Razgovarali sa poduzećima, sa obrtnicima, sa zadrugama, sa gradonačelnicima, sa... E, lokalnim akcijskim grupama sa ono, svima koji su htjeli slušati i udrugama naravno isto i pričali tu priču i kad smo dobili došli do toga da smo napravili 1500 sastanaka i da je tog 1498 ljudi reklo pa ja bi ono sudilo u takoj banci smo rekli dobro, dajmo onda sad stvarno krenuti i raditi ove druge stvari. Osnovali smo zadrugu u četvrtom mjesecu prošle godine, 22 na dan Planeta Zemlje gdje smo sve te ljude koji su rekli da su zainteresirani pozvali i sad tu naravno vidite što, što to znači povjerenje, što znači nepovjerenje i slično. Od tih 1400-1500 je njih otprilike dvjestotinjak zapravo došlo na tu skupštinu jer ti koji su došli su onako, mi smo organizirali muzeju Mimara, zato da ipak pokažemo ljudima kad bi se snali u nekoj baraciji, onda sad je već odma sumnjivo, ne bi niko htio ni doći. Pa smo rekli da ja vidimo na reprezentativnu lokaciju. Znači trebali vidjeti dolaze ljudi pa onda gledaju jel to neka skrivena kamera, pa ja sam ja zadnja budala koja nešto povjerovala i slično. I onda kad su shvatili da tu ima još nekih 200 ljudi od kojih većinu ne znaju, onda, onda je bilo wow, pa ono, možda ipak tu ima nešto. I onda kroz taj možda ima nešto, smo uh, uh, rekli evo, dobro, mi sad idemo raditi kroz zadrugu sve tehničke predujete za osnovati banku, napraviti sve procedure, pravljanje rizicima, uh, analizu projekata, sve sve ono što već banke moraju imati, IT-sustav ovo ono. I sad smo to završili, znači sad smo napravili cijeli taj sustav koji e, tehnički, koji banka mora zadovoljavati. Našli smo vrhunske osobe za članove uprave, članove nadzornog odbora. E, po članovi uprave imamo dvoje bivših bankara koji su pobjegli upravo zato i svojih banaka jer nisu bili sretni time što tamo rade. Za članove nadzornog odbora, da bi ljudima opet dodali dodatno povjerenje, e, imamo gospodina iz Belgije, Džefa Tavernijeja, koji je bio zamjenik belgijskog premijera, počasni je član belgijskog parlamenta, gospodina Fabija Salijata, predsjednika Europske federacije etični banaka, znači broj jedan čovjek o etičnom bankarstvu u Europi, to su ljudi koji su nama pristali biti članovi nadzornog odbora. Znači, ja, sad nije to sad neka priča samo u Hrvatskoj, nego ako već varamo ljude, onda radimo stvarno neki ono veliki internacionalni komplot, pa sad koja je vjerojatnost da smo uspjeli njih nagovoriti da dođu u neku shemu koja je ne znam, nepoštena i sve su to koraci koji stvaraju povjerenje. Sad smo mi znači, napravili sve i sada ovisimo o povjerenju naših članova u tom prikupljanju kapitala. Znači sada kada će banka krenuti je pitanje koje ovisi upravo tome koliko su brzo ljudi koji su, evo, prate što radimo već zadnji službeno dvije, a ne službeno pet godina, E, koliko su oni vidjeli da je to stvarno e, to, da tu nema nikako iskrivenih slova, malih slova, prevade slično i spremni uložiti svoja sredstva u banku. E, mi smo sada u tom procesu gdje sve te mreže, svi ti ljudi sada oboještavaju svoje prijatelje, svoje poslovne partnere, svoj jedinice lokalne samouprave i plaću kapital i to je trenutak u kojem je upravo više stvar ne ovisi i o nama. Evo, kada ljudi mene pitaju kad će krenuti banka, pitam je se u, u zadrugu. Jo, jo, jo, jo, još nisam. A onda kad se učlaniš, onda će krenuti i banka jer je to taj proces u kojem koje sad kreće. Međutim, vjerujemo i to stvarno vjerujemo da smo dali sve argumente, da, smo, da su ljudi dovoljno vidjeli čin se to događa i da to povjerenje je dovoljno jako da banka stvarno i krene na, na proljeće. E, I evo, mislim da nema razloga da to ne bude, a ista stvar, kad bi sada deprecirano na otkup zvijezde, nadam to je dugoročan proces ti tija jako puno rada, ali slični mehanizma može funkcionirati. sam altruizma, ko je za pojedinca e, nekakav e, motivir, motivirajući faktor da pređe iz toga, e, profitabilnog komercijnog sektora u ovaj... Ja bih ja bi rekao da je altruizam, možda čak ako se gleda vrlo, vrlo realno, tu manji dio. Znači, ako vi gledate šta se prelaskom u etičnom banku dobija, dobija se kao prvo povoljno i jeftinija banka. Znači, vi danas u banci, da ništa ne radite, plaćate naknadu za vođenje računa, naknadu za, ne znam, kartice, za internet bankarstvo, za oba odmo se skupi nešto. Kod nas e, toga nema. Znači, kod nas e, e, vi kada uđete u e, zadrugu, da biste bili klijent banke, morate postati član zadruge. E, vi dajete e, članski ulog, to je po zakonu o zadrugama tako, i taj članski ulog iznosi 2.500 kuna, ali on je dalje vaš novac. Znači, vi ga niste dalje banci. Vi ako kažete to se meni sviđa, ja odlazim iz zadruge, vi ga dobijete nazad. Znači, to nije, nije članarina, a te 2.500 kuna... E, e, Pokrivaju sve te troškove koje zapravo banku je marginalno malo, a ona i sve jedno naplaćuje, jednostavno zato jer može. Osim toga dobijate banku koja je vaša banka, ono, doslovno znači, vi ste vlasnik banke i tu nema nikakvog altruizma, vi ste ti koji, imaju, koji imate glas, koji možete glasati o članovima uprave, o poslovnoj politici, nećete glasati naravno individualnim kreditima jer to zahtijeva stručna znanja, ali oni koji odlučuju o tome su podložni, naravno smijeni u bilokom trenutku od vas kao vlasnika ukoliko ne rade dobro svoj posao. Dobit ćete banku koja uh, uh, daje jeftinije kredite, ja sam rekla, znači, maksimalni maksimalna uh, kamatna stopa je 4%, koliko je to ušteda, uh, uh, evo baš sad ne znam koliko vas zna Zatonija Miluna, uh, matematiča ravni periodostost. Evo to, ti sad ovdje govoriš, on govori u drugi. Evo, on, on snima upravo emisiju koja će vrlo brzo biti dostupna, gdje će napraviti usporedbu izračuna, znači kredita jednog u etičnoj banci i u komercijalnoj banci, pa evo ćete moći vidjeti koja je to točno razlika. Znači, to je ono, vrlo jednostavan interes. Dobija se banka koja je ljeftinija, koja je partner, koja neće gledati samo odnosno gledati će onaj dalje svoj interes, samo u ovom slučaju njen interes i vaš interes jer ste vi vlasnici banke. Što znači da ako i stvari krenu loše, banka će biti ta koja će napraviti sve što je moguće da ne znam pomogne kroz svoje resurse, kroz članove zadruge, vam naći novi posao, naći novo tržište, naći nekako restrukturiranje, marketing nešto da bi se stvar na kraju vratila. I to je ono što etičnim bankama omogućava da su puno stabilniji, znači ako vi gledate etične banke u Europi, njima se svega oko 1-2% do kredita ne vrati, dok je to kod klasičnih komercijalnih 15%, 20%, ako gledate sektor građevine i po 40% i sl. I, e, zašto to funkcionira? Jednostavno zato što je to model koji nije nov, to je model kako su banke krenule, znači banke su krenule ne tako što su neki bogataši osnovali banku da bi njima upravljali svijetom, nego tako što su ljudi koji nemaju dovoljno novaca, građani, obrtnici, poljoprivrednici, ribari, ono bilo ko, počeli ujedinjavati svoje sredstva da bi njima postigli nešto što pojedinačno nisu mogli. I ovo je jednostavno ono, neku otkrivanje tople vode, stavljanje banke u funkciju koja ona treba biti, a to je odgovoran servis koji upravlja resursima građana na korist tih građana. E, oko to u društvenu to dosta podsjeća na samoupravljanje jer vjerojatno se puna puta čuo u takvu primjeru, ne? Pa kako odgovorite što mu? E, pa, odgovaram to da, da, svakako ima sličnosti sa samoupravljanjem. E, postoji jedna bitna razlika, a to je da nije centralizirano. Znači, koliko god, mislim, samoupravljanje je imalo tisuću različitih forme u u bilo je poduzeća koje su vjerojatno bila izrazito uspješna u tom samopravljačkom modelu. Mnoga od njih naravno nisu bila uspješna, a najveći razlog zašto nisu bila uspješna je ideološka centraliziranost koja zapravo nije omogućavala puno prostora ljevo i desno. Cijeli koncept i drušnog poduzetništva i ekonomske demokracije koja se zagovara kroz taj, koncept je po samom svojoj definiciji decentraliziran. znači nema nekakvog centralnog autoriteta koji propisuje što se i kako može, nego je samo organizirajući, odnosno na nivou lokalnih zajednica da, da, tim, da time upravljaju. I mislim da je to ono što je, što je generalna razlika, jer ako se gleda recimo teoretski koncept samoupravljanja, E, to je recimo nešto što sam se isto iznenadio, bio sam u Nizozemskoj na konferenciju ne, o ekonomskoj demokraciji, e, gdje je Jugoslavija bila navedena kao primjer države gdje je to najdalje otišlo u implementaciji kada u praksu. Znači ono Britanci, Amerikanci, nekakvi sveočešni profesori, pričaju o tome, ali onako gledaš i misliš u, pa sad ne znaš da li ono, bi bio ponosan što dolaziš tamo ili im je reći ne, ne, to nije to, pa vi uopće ne znam o čemu pričate. Znači malo, je, malo smo mi često zatvoreni u naše, naše sfere pa ne vidimo kako se stvari zapravo drugdje prezentiraju, ali u svakom slučaju mislim da je glavna razlika ta centraliziranost odnosno decentraliziranost, gdje upravljanje svojim resursima, upravljanje svojim organizacijama, bilo da su one Udruge civnog društva i bilo da su one poslovne organizacije je nešto što svakako bi trebao biti ono, ajmo reći pozitivan korak u razvoju društva, a ne, ne negativan. Evo, moja, moja firma u Nizozemskoj je bila normalna hirarkijska firma sa ono, vlasnikom, direktorom i ostalim. Međutim, ako gledate kako smo mi funkcionirali, mi smo funkcionirali malte, neko, neko samopravljačko poduzeće gdje se ja mogu doći bilo kada njemu, ono, vrata su bila otvorena, gdje se mogu kreirati e, svoj posao na način na koji je meni odgovarao, dogod je klijent tim je bio zadovoljan gdje zapravo je on za svaku, direktori vlasnici su za svaku bitnu odluku konzultirali sa svima nama koji smo tamo radili. Ano, I firma je super funkcionirala, odlično. I oni kažu, evo, to je nešto što u nizu se priča, zapravo postoje organizacije koje promoviraju takav način upravljanja, jer pokazuju da su poduzeća sa involviranim radnicima koji su uključeni u odlučivanje produktivnije nego ono gdje su radnici samo izvršitelji bez da imaju ikakav uključenje. Karolac je, je bilo puno uspješniji u samoupravljenju, nego šta dana se? Koliko je izlozio, koliko je firmi radio, koliko je ovo, to se ne, ne može oprisati. Naravno, no, no. Mi, mislim puno firmi, gledajte Google, gledajte Microsoft, to zapravo jako puno firmi, e, velike, gledajte, e, e, ne znam, IBM, vidimo se neko jedine prilike provjezdno to su firme koje daju stvarno velik nivo e, i autonomije i... E, e, odlučivanja svojim zaposlenicima, zato da misle ono, ako imamo pametne zaposlenike, onda naravno oni mogu sudjelovati u donošenju pametnih odluka koje su bitne za poduzećenje. Pođutim, postoji i postoji i, i hierarki. Tako je, da. I ovdje, ovdje niko rekao da ne postoji hierarki. Znači, u društvu poduzećena isto imate i direktora, imate definirane odgovornosti, imate znači eh, poduzeće koje može koncrediti kao i svako drugo, samo što omogućava taj proces su sudjelovanju u odločivanju. što se tiče razlika, dakle, to je prostorezio vrijeme samopravljanja, ali je bilo jedno marginalno upravljanje su društveni vlasništvo i vi niste ovaj, kao pojedinac uložili u filmu da se samopravljali po pa navodnicima Tako. i o čemu pričati. Ovaj približimo delu tom za drugaštvo. Ovo je, evo, štipa, što človek ono znači je govorio, vi konkretno svoje novice pomožite svom interesu. Jer ako funkcioniramo za drugaštvo, stavo što je jednostavno počelo, je godina. Dakle, naše su se izgubili. Mi sam pokušavao ponovno odvoliti u zadruke, je rada oblika i to je bilo tešno činjeno da tu tradiciju, socijalizmu. Jako je u jednom razšenju, konkretan primjer u Italiji, gdje se proizvodi po 8 milijuna cijepova godišnje, svaki za druga dolazi dva puta godišnje, s ključnostom i još jednom On je vlasnik te održavljive. On oni je u i njegove samo i da taj svojeg svoj pojedinopati ima svoj interes, način znači da svoj život ne ja biti ucenivan kao što recimo situacija u Hrvatskoj, Konkretno u prvom privredi, vi danas možete se baviti u prvom je pasirat. i prepuštili ste sa malom tržišku jer je i sa cijelom, i sa kvalitetom, i sa To je osnovna problem. Dovoljno da bi, bi uzorom modelu italijanski i australjanski, koji su najbliži i liježi i koji gospodarstva, kod nekoliko se po nas najbolje konfektirati, tako da ćemo i to je osnov ovaj obstavka eh, društva, odnosno gospodarstva. Tako da ovo što se tiče eh, tehnične banke je, po meni, tu eh, zajednički interes, absolutno da. Sa okay. da, da, da, da se nema nema to to je da, sa da, sa da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, Znači radnici su i vlasnici firme i firma funkcionira kao što ne radi. Pa evo što ste vi rekli vaš vlastiti interes je to je ono možda što isto nisam naglasio. Ako vi gledate zbog čega vlasništvo nad svojom bankom je naš vlastiti interes. Uprav zbog toga što banke su ključni alat, ključni instrument koji određuje kako će se ekonomija razvijati. Znači svi misle, svi gledaju vlada, vlada, vlada. Ne, znači banka svojom politikom kreditiranja, gdje odluče da li će dati kredit ovome ili neće dati, da li će dati za organsku poljoprivredu ili će dati za GMO, da li će dati za malu proizvodnju ili će dati samo velikim firmama, da li će dati za ovo i tako puta 10.000, puta 100.000, puta broj odluka koje banka donosi, banka time određuje kako će se ekonomija razvijati. Znači banka je ta koja svojom politikom kreditiranja određuje što će raditi. S čime to radi? Sa našim novcem. Znači oni nemaju neki svoj novac. To je naš novac koji mi držimo u tim bankama e, i kojim oni odlučuju kako će se naša ekonomija razvijati, a mi na tim niti imamo ikakav utjecaj, a e, ne, zapravo nemamo niti uvid uopće što oni odlučuju, a kamo li neki neki utjecaj na time. I zbog toga je stvarno ključno, ako gledamo ekonomiju, ona počinje od banaka. Vlada tu može utjecati lijevo ili desno, ali ja vidite što sad događa. Vlada je donijela odluku o tome da se radi konverzija švicaraca u euro. Banke su ovdje nam rekli mi više nećemo kupovati državne obveznice jer smo previše izloženi državnim obveznicama. Hop, znači jedna banka fino kaže ja više neću financirati državu, sad vi kad ste država morate misliti što ću sad, gdje ću se zadužiti ako ne mogu ti banaka, koje to opet rade našim novcem, ne nekim svojim novcem. I to je, to je jednostavno apsurdno i nevjerojatno kako smo se doveli u tu situaciju, da na najvažnijom polugom razvoja svoje ekonomije nemamo nikakav uticaj i e, nikakav pregled i ništa. I, i ovo je evo stvar, stvarno golog interesa, a nikakvog ne autorizma. Ono, to je preduje da bi se bilo što drugo moglo ići razvijati. Indikativno je to da vi lakše dobijete kredit za BV nego za stroj. Naravno da dakle, što BMW se u Nimačko, tom, proizvode u Nemačkoj, to. Što njegove stranke proizvode tamo, a stroj, strojem stroj bi radi o konkurenciji njegove stranke Pitao bih i za odnos održavog razvoja i te mnove ideologije i poslovnog plana i funkcioniranje, ne? Jer sad spomenuo da bi priložio u poljoprivredu nego u, u, u, u, u genu. Pa eto, znači koliko je takav koncept drušnog poduđetništva povezan s ovim novim ideologijama državog razvoja itd.? <laughs> teško pitanje ali ovisno ovisno interpretacija pa se gleda taj neko kao ideal društvenog poduzetništva, a on po definiciji mora gledati dugoročne učinke znači to je čim se radi o pozitivnom utjecaju na zajednicu zajednica ne može e, e, ostvariti pozitivan utjecaj ako je ekonomska aktivnost kojom se bavi uništila sve pridobne resursite zajednice. To naravno nije pozitivan utjecaj i tu onda automatski dobijate i ekološku stvar, ekološku komponentu u priču. I upravo to zato ono što sam rekao na početku, u biti to društveno poduzetništvo, ta društvena ekonomija, ta paradigma ona bi ne bi trebala biti tretirana kao nekakva, evo, egzotična stvar kojom se tu ljudi malo bave da eh, ako, ako im već ne ide pravi biznis, onda će se baviti i pa će biti zaposleni, nego eh, je to upravo radi te naše vlastite održivosti nužno da postane ekonomija, da ona da sva ekonomija bude društvena ekonomija, da sva ekonomija gleda dugoročne efekte, jer inače više ne, ono, neće biti tog društva koje, koje će moći imati ikakvu ekonomiju. I, I mislim da to, da se svijet jest tome razvija naglo ako se gledaju e, teme o kojima se razgovara e, prije svega pad godina su bile nezamislive danas se o njima vrlo vrlo otvoreno diskutira e, vidimo kako je e, e, e, ljudi koji recimo nigdje književnostno nisu mogli vidjeti kolika je šteta ono što je, e, e, uništenih prirodnih resursa danas sasvim normalno plaćati nekakav kao karbon za velikične za za ovaj E, e, za ugljični dioksid i stakleničke plinove, sad se priča o uvođenju ove nitratne direktive za dušik i za, za ostale elemente. Mislim da je vrlo, vrlo realno e, da će se potpuno identične stvari e, vremenom događati za negativne tručne učenike. Da ćete vi plaćati nekakav social tekst za gubitak radnih mjesta, da ćete plaćati neki drugi tekst za narušene nekakve društvene odnose i slično i to je zapravo put prema, prema toj društvenoj ekonomiji zato jer je to put prema održivosti. Ako nemamo takvu održivost onda onda praktički vrlo brzo nećemo imati o čemu pričati zato jer će biti nekako puno loše svijetne što je danas. I to je ono što je recimo meni, meni osobno, je, trenutak u kojem sam se odlučio prestati klasni bankarski prešov u ovo, bilo vrlo jednostavno pitanje. Znači, ja sam u nekom trenu počeo baviti modelima upravljanja rizika bankama. I sad koji god model pogledate koji je današnje klasično bankarstvo koristi, predviđa neogranjen, mogućnost ograničenog rasta. Znači imate krivulju koja ide ovako, ono, u beskonačnost. Su, znači, i to ne, ne, ne, ne, ne ograničenog rasta, nego svaki godin vi morate rasti brže, nebo ste pro, prošle godine, inače stvar ne valja. I sad, u fizici, vi kad god imate takvu krivulju, znate da ste pogriješili. Odmah idete ispočetka, početka, onda rišete sve što ste napisali, znate da nema sustava prirodnih koji se na taj način ponašaju pitate ovdje evo zašto, zašto vi mislite da to ide tako i vi ne možete na to jednostavno pitanje naći odgovor. Znači, svi svi ono, a pa znate, pa tak, ekonomija funkcionira, pa vi ne razumijete, vi niste ekonomisti, čekajte, malo, pa, to. mislim, to, to je vrlo, vrlo jednostavno pitanje i dogod se živi u toj vuziji, ono, očito, očito stvari neće biti dobro. Međutim, evo kao što sam rekao, jedan Luksemburg koji je poznat kao porezna oaza, Podinom kao jedan od četiri prioriteta svog predsjedanja Unijom stavlja temu društvene ekonomije. Bio sam isto nedavno govornik na skupu Europhilantropics, to su filantropske organizacije, znači jako bogati ljudi koji imaju jako puno novaca pa s njima rade, ne dijelom tih novaca rade nešto dobro gdje su me zvali da, razgova, da, da govorim o, o važnosti povjerenja u financijama, u bankarstvu i kako se to prenosi na povjerenje u ekonomiji i na patronizirajući odnos velikih prema malima i kako je to vezano uz, od, uz održivi razvoj. Znači ono, sad ljudi koji imaju užasno puno novaca su počeli razmišljati o tome pa možda ipak stvarno nešto s tom ekonomijom ne valja kada, kada do toga dolaze. Jedan čovjek na tom skupu, on je rekao mene se dugo pitalo zašto se bavim finant toplom sam rekao pa ono ja vraćam svoj dug društvu znači ono sa to što sam zaradio evo društvo je očito imalo neki utjecaj u tome ja vraćam dok me nije nedavno jedan student pitao na mom predavanju a kako ste vi došli u poziciju da imate dug društvu ako niste previše uzimali od početka rekao pa to zapravo je dobro pitanje možda ono ja moj model sad šta da da nije bio toliko drži kad sam uzeo i naći ja ono, stvarno vidim da se stvari sustavno mijenjaju i sad je samo pitanje koliko će vam brzo biti akteri tih promjena prije nego bude prekazno. Ono što bih pitao o područnog što je to, je o statusu sindikatu, takvim tvrtim. E, evo, u našoj zadruzi im, ima nekoliko sindikata, e, e, ako gledamo u Hrvatskoj, mislim da Hrvatska nije baš nekako reprezentativno mjesto za ulogu bilo koga, niti, niti je politikar možda tam gdje bi trebalo biti, niti su sindikati točno tam gdje bi trebali biti i slično. Međutim, činjenica recimo da u državama zapadne Europe su sindikati, imali vrlo značajan doprinos upravo toj održivosti. Znači ova ova organizacija, evo to je možda prije kojeg prvo pamet, organizacija tih filantropa je nastala kao nekakav rezultat socijalnog sporazuma. Znači, sve te firme tamo su ne, i BMW Foundation, i Siemens Foundation i ne, razne, razne te nekakve fondacije, su kao dio socijalnog dogovora našle da evo, taj dio profita koji se stvara, evo, koji stvaraju vlasnici i poduzeća, evo, moraju imati kanal kako ga kanalizirati prema stvarima koji društveno korisne, ne samo njima koriste. I e, e, činjenica je da bez vrlo jasne sindikalne organiziranosti do takvog dogovora ne bi došlo. I ako gledate važnost sindikata u ne znam, u Njemačkoj, u Nizozemskoj, mnogim državama, on je izuzetno važano upravo kao taj nekakav korektiv koji e, ovu možda ne ekološku, ali ovu društvenu komponentu drži, e, drži e, održivijom nego što bi bila bez njih sad nedavno u Zagrebu bila konferencija koja se bavila ulogom sindikata u zelenoj reindustrializaciji znači to je jedan prilično isto nova tema bio je gospodin iz Irske koji je rekao da, ali mi kao sindikati zapravo bi trebali biti svjesni da ipak isto živimo na nekakvom ono, planetu i da sada ako uh, vam je izbor da li ćete štititi radna mjesta u tvornici koji je ogroman zagađivač nečega ili ćete zapravo morati naći način kako uh, um, smanjiti to zagađenje zato jer što nam vrijede radna mjesta koja stvori cijeli okoliš neodrživim za život uh, ono, koji je tu balans, da li nas naš prioritet kao sindikata za čuvati radno mjesto zapravo osigurati održivost nas kao ljudi općenito. I to mislim da kod nas, nažalost, sindikatima takve rasprave još ne vode, ali je činjenica da postoji prilično jak sindikalni pokret na razini i i svijeta koji pokušava tu ekološku komponentu ugraditi u sindikalna pitanja i koji pokušava tu također onda reći, mi kao sindikati zapravo trebamo biti ti koji vode transformaciju i prema bilo, nekom obliku dugoročne e, održive ekonomije. I možda je oburanje prema ovim tu modelima, a onda kao i svaka neka interesna organizacija u nekoj, valjda, idealističkoj, utopističkoj budućnosti, ako je cilj ostvaren, onda možda više nema ni razloga za postojanje, samo mislim da je taj cilj dovoljno daleko da sindikati, e, e, ako žele tome doprinjeti, bi sljedeći te isto trendove koje se u nekim sindikatima već događaju, tu morali imati isto prilično važnu umu. <hled> najpoznatija uh, tvrtka, društveno poduzetnička u Hrvatskoj je pripolski nam akt, ja ne znam, za iščakovce, ne? Da, ja. Uh, ali koliko već ima takvih tvrtki <coughs> i kojom eh, brezinom, odnosno ne kojom brezinom, nego kako je trenit smo, prošle godine smo imali 10, a ovaj godine no. imamo 15. To, to, to je isto jedna stvar koja mislim da je dosta tu, tu stvar percepcije i definicije. Znači, ako gledamo koliko ima društvenih poduzeća u Hrvatskoj i to recimo tih novo osnovnih društvenih poduzeća koja su nastala kao izraz osvještenosti ljudi što je to društveno poduzećništvo, njih ima jako malo, ima akt koji evo sreću mi sjetili primjer pa ga se onda uvijek navode kao, kao nešto odlično. Pa će se onda neko sjetiti ima i ovaj rodin let koji radi pelene za djecu, ima i ne znam, Hedona koja proizvodi čokoladu u Križevcima gdje rade invalidi. Možete se sjetiti još 5-6 i tu otprilike popis stane, onda bi čovjek rekao, kod nas ima ne znam, ti 10 društvenih poduzeća i to je to. I Ti 10 nekako stagniraju, nije baš da se mnoho nova stvaraju cijelo vrijeme. E, ima puno pokušaja, recimo u Impact Hubu, tim nekim raznim e, inkubatorima ili grupom koji s tim bave, cijelo vrijeme se stvaraju nekakva nova društvena poduzeća, pa zapravo njih ima više i po toj tlačnoj definiciji. Međutim, ja mislim da uh, društvenih poduzeća u Hrvatskoj ima jako uh, puno, zapravo puno više nego što je bilo ko od nas očekivao, samo što oni sami nisu svjesni da su društvena poduzeća, zato nisu nikad čuli za taj pojam, a neki, pogotovo dok se to je zvalo socijalno poduzetnik, što bi se i vrijeđali, da bi im se rekao da su socijalni poduzetnici, gledam, ne, bih ja sam ja sam ono, pravi poduzetnik, ne tu neki socijalni. A, a kada gledate one kriterije društvenih poduzeća, vjerojatno bi zadovoljili, ne znam, 80% tih kriterija. Na primjer, evo, jedan od primjera poduzeća koje je puno veće od svih ovih drugih koje obično navodimo zajedno je tvornica ITAS Prvomajska iz Ivanca, gdje imate 250 zapuslani koji proizvodi alatne strojeve koja je prošla jedan tipičan onaj, hrvatski privatizacijski proces fino kako se taj ogromni konglomerat prvomajske rasprave došao kupac koji je bio zainteresiran za njihove nekretnine na moru ovdje ovdje, a ne za to što oni zapravo su jedno, ono, bili u tom trenutku sedmi proizvođač alatnih strojeva na svijetu znači ono, prilično velika razgranata firma i onda kroz bavljene nekretninama, proizvodnja se nije razvijala, nije se ulagalo niju šta, i onda to naravno ide dokle ide, u nekom trenutku kisk, kiksa i dobijete e, tvornicu u kojoj radnici dvije godine nisu dobili plaću gdje više ništa ne funkcionira, ništa ne radi, samo što za razliku od drugih takvih slučaja su se ovdje radnici zainatili i e, uspjeli naći dobrog odvjetnika i sve svoje dugove te neisplaćene plaće pretvorili, objedinili i pretvorili u kapital koji su tražili znači, da postanu dioničari i preuzmu dionice firme i kroz sudski, našli odvjetnika koji je to razumio, bio voljan zastupati i kroz taj neki ono, mu sudski proces postali vlasnici svoje tvornice, znači 100% dioničari i svoje tvornice, pokrenuli ponovo proizvodnju, izbacili direktora kroz prozor, doveli novoga Just. i da doslovno doslovno da našo <laughs> doslovno zato da nije baš bilo percipirano u tom trenutku kao eh izlazak nije se činio opcija u tom trenutku E, I ovaj, e, i danas, evo, danas od firme gdje je ostalo 30 zaposlenika koji nisu dobili plaću e, mjesecima, firma sa 250 zaposlenika koja je samo ove godine zaposlala 30 ljudi od kojih 14 visoko obrazovanih, kupila nove CNC strojeve, e, digitalizirala proizvodnju, izvozi u Njemačku, u SAD, u Brazilu, u Argentinu, nema praktičkih gdje, gdje ne izvoze gdje kada gledate što rade sa svojim profitom, financiraju lokalno kulturno-umjetničko društvo, financiraju nekakve lokalne projekte mladih, praktički sve što firma zaradi u službi lokalne zajednice i na kraju krajeva zapošljava ljude koji bi inače u tom kraju ne bi imali raditi ništa. Takve primjera imate još, ono, ovo ovaj je možda jedan od njih, ali imate još takvih primjera. Ako gledate recimo ko zapošljava najviše osoba s invaliditetom u Hrvatskoj, to su obrtnici, znači tradicionalni obrti, ljudi koji izrađuju cipele, kišobrane, nekakve isto e, bravariju stvari. Oni su najčešće toliko integrirani u lokalnu zajednicu da će zaposliti onog nekog malog tamo niko neće nešto raditi. Evo i u školi za osobe s posebnim potrebama u sam bio, kažu da su obrtnici ti koji zapošljavaju najviše osoba s Vjerojatno većina od njih nikad nije čula za društvo poduzetništvo, ako gledate njihovu funkciju u društvu jesu društveni poduzetnici. I zato mislim da je isto kao i sa zvjezdom i sa ostalim, to stvar osještavanja, prepoznavanja da društveno poduzetništvo nije neka egzotika koja ćemo mi sad učiti i raditi od Svakoj časti tima koji tako rade, ono, da nemam od Ea Petričevića, e, niti taj svjetli primjer koji se uvijek navodi se ne bi navodio, ali mislim da je još i puno veći potencijal prepoznavanje tih istinskih društvenih poduzetnika među postojećim poduzetnicima, koji kada imaju izbor da li ću pristati na manju marginu profita ili ću otpustiti radnike, zapravo da beru ovo prvo. A takvih ima jako, jako puno u Hrvatskoj. Ali to je onda onaj, recimo, preduvjet koji vodi prema ostvarivanju ostalih kriterija. Ja postavim pitanja, da slobno se uključujete svojim razumom, kritikama, pitanjima, što god. E, postoji li, koja je najveća opasnost kod započinjanja e, drušnog poduzetništva, ne? Što je najčešća greška koja se čini? I koji su to e, primjeri e, društvenih poduzetništva koji nisu uspjeli iz tih, zbog tih greših? Uvijek. Prvo, <laughs> sad evo ne što bih rekao na to, ne, ne mogu sjetiti ni jednog konkretnog primjera ili zapravo mogu. Sad, sad, si, upravo mislim da je, da je greška kod društvenih poduzeća, najveći dijelom nije greška samih poduzeća, nego je e, e, greška tog sustava koji njima ne dozvoljava nekakvu adekvatnu, adekvatnu prepoznatljivost i mehanizme potpore. Ako vi gledate, vi kao društveno poduzeće imate puno širi spektar stvari koje morate zadovoljiti nego kao klasično poduzeće, vi morate mjeriti društveni učinak, znači sad vi morate imati neki proces gdje neko nešto radi da bi vidio šta je to društveni učinak i gdje zapravo vi sanjati što je društveno poduzeće morate puno toga više raditi što nije fokusirano na ono čim se bavite nego na sve ove ostale stvari. Čim vi morate više toga baviti, vi ste nekonkurentni, znači klasičan poduljetnik ne mora brinuti u svemu tome, on to radi bez obzira što nema takav društveni učinak, on je konkurentni, ljudi kupuju od njega, a vi nemate nikakav institucionalni mehanizam koji će veću društvenu korist ovoga na neki način vrednovati i, i, i, i tomu pomoći. I mislim da je to najveći razlog što ljudi koji krenu drušno poduzetništvo, jednostavno kada stave sve skupa na papir, e, e, ako su dovoljno pametni, shvate da se time ne treba baviti, nego ajmo osnovati e, klasično poduzeće pa ćemo se truditi kroz njega biti dobri ili to ne shvate na vrijeme i onda krenu u to i onda shvate da, evo, da kad dođu u banku, da banka čim to vidi nešto društveno, odmah je to sumnjivo, pa čak i ako imate uvjete za kredit, neće nam dat kredit nego će tražiti vaša osobne garancije, jamstva i sl da kada dođete negdje i kažete ja sam drušnog produzeća pa će vas ovi ovaj onda pitati a da li radite to, to, to, to i to. Čete shvatiti da ste nešto zaboravili, pa onda se nećete uklopiti u ovaj natječaj, one natiće nećete te, tu su potporu koju ste mislili da ćete dobiti i zapravo ni od niste dobili, a biznis vam je zbog svih dodatnih procesa ne konkurentniji nego klasični. Mislim da je to, da je to najčešći uzrok problema uh, i da je to ono na čemu Nadam se će država sada konačno uh, napraviti neke korake u popravljanju, upravo zbog toga što ta strategija, društvo, razvoj društvenog poruzetništa koja je usvojena, predviđa vrlo konkretne mjere koje bi to trebalo onda popraviti. Znači i mjere potpore i inkubatore i nekakve centre za podršku društvenu poduzetništvu i integriranje u poreznu politiku gdje bi se onda ta vaša nekonkurentnost kompetizirala kroz određene porezne olakšice, gdje bi se društvenim poduzećima, što je isto u skladu recimo sa preporukama Europske unije, omogućila određena kvota ili prioritet sudjelovanja u javnim nabavama, natječajima, tenderima i sl. I mislim da je to onda proces koji, koji bi trebao dovesti do popravljanja situacije. I naravno ono što mislim da se puno premalo radi o čemu se pričali prije, da se ta poduzeća koja su po svom mentalitetu već jesu bliska, bliska trdučnim poduzećima stvarno i svate što je to i deklariraju tako i na taj način pokažu da se tu ne radi o egzotici o, nema, tih nekih 5-6 čudaka, nego da je to puno šira društvena pojava koja onda zahtijeva i zapravo zaslužuje bolji društveni tretman. Postoji... Mislim da, tu, pardon, da, mislim da tu treba biti jesna jednu stvar. Mm -hmm. Tu se radi o razvoju jednog načina poslovanja. I kao i svakom razvoju, razvoj na krivlja zna kako ide i u početku ulažiti jako puno truda da bi, da bi mali napred ako stvariti. I onda se dogodi ona točka inflekcije kada se to okrene gore. Dakle, nema, u početku se, mora biti svjesni, mora se puno truda uložiti da bi, da bi, da, da bi na nešto krenuo. Da, da bi nešto krenuo. To je zakonitost razvoja i ne možemo ih Apsolutno. E, zamudio bih te e, da narediš par primjera ako postoje e, u Hrvatskoj e, gdje je društveno podozećo uloživo u, baš, u baštinu. E, znam da se, recimo, priprema sada novi projekt takvog čak... slučanja. Pripostavljam da i ova prvomajska, uh -huh. o se spomenuo, ne? Da. da su sačuvani pogodni, da su ti pogodni imaju neku vrijedninska ili industrijska baština. Ne? E, to je možda zapravo je, još bolji primjer, ali sam ću krenuti ono, prema aktu gdje oni sad žele društveno-kulturni centar na pokrenuti koji bi onda revitalizirao isto jedan dio grada i što više, ne samo to oni, recimo, imaju kroz kroz svoje uzgoj hrane domaći vrt, promoviraju i zaštitu originalnih sorti, imaju banku sjemena, uzgajaju nekakve tradicionalne stvari koje se tamo ne proizvode. Sada ja inspiriran njihovim primjerom, jedan poljoprivrednik koji nije društveni poduzetnik iz, iz Kotoribe, gori isto iz Međimurja, bih htio pokrenuti tradicionalnu proizvodnju pletenja košara koje su se tamo radile zato da je šiba bila nekad zaštitni dio tog kraja danas ono, se uzmem šibe niko više ne bavi jer je to potpuno izumrlo ali evo, recimo u tom Ivancu, su oni evo, su uspjeli naravno sačuvati pogone evo, i staviti ponovno funkciju i opet funkcionirati kao tvornica ali recimo jedna zna koje koja sada rade je evo, i one su evo, Poznati, i to je stvarno poznati na razini Europe, bili po nekakvom posebnoj metodologiji kaljenja čelika koji se kod njih radio, termalne obrade čelika koju su izgubili. Jednostavno, ljudi su, koji su znali kako se to radi su otišli u penziju, više ne bavaju time, nemaju više znanja kako nešto tradicionalno u tom kraju bilo razvijeno, obrtnički razvijeno aktivirati. I sada su našli jednog gospojna starijeg iz Slovenije koji je nekad bio šegrt u ono, toj odvornici koji će sad obućiti nekoliko ljudi da se ponovo ovaj, ta, ta stvar vrati, vrati kod njih. Ali primjera zapravo ima još društveno poduzeće koje osniva udruga Alfa Albona iz Labina. Ona želi pretvoriti isto jednu staru zgradu iz Labina u... Hostel u, e, koji bi onda bio ujedno kombinacija hostela i e, društveno-poduzetničkog inkubatora gdje bi onda e, ti ljudi koji zapravo dolaze e, mogli isto davati nekakve svoje ideje i sudjelovati u radu tog inkubatora koji bi se možda primjenjivao nije drugdje po Istri. E, u Hrvatskoj ja mislim da zapravo takvih ima, ima, ima sada, evo ima ima jedan projekt koji još nije krenuo, osnivanja jedne zadruge koja bi bila zapravo arheološko-restauratorska zadruga koja bi radila projekte edukacije sa ljudima u prepoznavanju, prepoznavanju bitnih arheoloških, bitnih, predmeta, jer često se događa da ljudi ne znam, nešto negdje kopaju u polju, rade, kopaju teme za kuću, nešto rade, nalete na stvari i onda niti znaju šta je to, niti znaju s tim postupati, a oni žele napraviti jedan, a, a, jedan set radionica koji bi onda počeo diseminirati ta znanja, da onda integrira u njihov, njihov isto na posao. Evo, to je najbolje što se mogu sjetiti. Pa. Zanimljivo mi je kako Vrejamo srce primjere, u biti iz manjih sajnjivih. E, recimo da su gradovi i što veći gradovi to naprednju, tako pa se smatra, ne? Da. A ovo su u primjeri iz manjih. manjih Jesu je uvijek, evo, ima ne, sad... Ima to, i... to, to neko pravilno? E, ja mislim da generalno... U manjim sredinama u državama koje su visoko centralizirane e, poput Hrvatske ima puno više potencijala. Jednostavno zbog toga što <tose> više toga neiskorišteno. Često se priča kako mi živimo iznad svojih mogućnosti, što je jednak, potpuno sulugove kad to čujem se na ježim, jednostavno zato što e, toliko toga ne neiskorišteno na sve strane da zapravo mi živimo ispod svojih mogućnosti jer ne koristimo sve to što imamo. U gradovima najčešće ta kulturna baštnja je vezana uz recimo to nekakvo aktiviranje e, starih industrijskih hala potencijala ima u Zagrebu klub Močora koji recimo radi u bivšem postrojenju e, pa pogon, pa, to, to je zapravo ono, nasljed Močara pogon pa se sad razmišlja o e, preuzimanju zgrade stare vojne bolnice u Vlaškoj ulici koja bi je isto zaštičen spomeni kulture koji bi se pretvore u na poduzetnički centar. Tu ima i recimo ima, ima dosta projekata koji nažalost kod nas još nisu krenuli uvođenja kulturno-kreativnih industrija gdje se znam za recimo projekt koji isto jedna organizacija želi napraviti gdje bi se reaktivirala gradska dvorišta u centru grada u Zagrebu imate jako puno tih nekakvih niša, prolaza koji iza imaju dvorišta, koje su najčešće skladišta otpada, nekakve stare krame ili zarasla ili nešto, a kada bi se ona aktivirala, uredila, onda bi dala dodatni prostor građanima za razni, cijeli niz raznih sadržaja u centru grada koji se percipira kao potpuni asfalt. A onda kad gledate iz zraka, onda vidite da je zapravo više zeleno nego sal samo što nemate pristup do tih zelenih dijelova jer su onda naskriveno tim nekim dvorištima. Takvih ta, ta primjera ima jako puno, samo mislim da u toj nekoj kreativnosti, pogotovo kreativnosti koja uključuje korištenja javnih prostora, mi, ne znam, mi smo možda tu kaskamo zato da imamo taj nekakav usađen strah od autoriteta, kao građani ne smijemo nigdje ništa probati, zato je ne znam, nešto će se dogoditi i slično, i da je to, to stvar koja se isto treba razvijati. U no, ti... se nešto i <laughs> Neka se dogodi, neka ne. Ima primjera, recimo, ne znam, ljudi u uh, Novom Zagrebu, zapravo na Jarunu, su uh, odlučili jedan dan ispred svoje zgrade napraviti vrt. I, nisu nikad ni pitali ni če je to zemlja, ni šta je, ni da li oni to mogu, niti smiju, nego jednostavno da skrčili šikaru i to onak napravili prilično veću, ono, prilično dobru površinu gdje su počeli saditi paradajze, ovo ono. U nekom trenutku se pojavio Zrinjevac koji je zaključio da tamo treba, ne znam, nešto raditi, komunalno poduzeće gradsko. Ljudi su se malo pobunili, nisu ih tamo pustili, došli do nekih nagravanja s tim grabljama, vilama i slično i onda grad nek'o... I onda je grad rekao, ma dobro, nekim je tamo vrt, eh, gradonačanik vjerojatno ispofaca i evo, uspjevo je pa, to, imamo <laughs> takvi stvari. Marina, mogu reći primjer. Mi imamo vost, ne? Ovo, Ijaško, u Ostu, centar Ijaškovo, stvari ima eh, i Oni eh, prvestino zavišljavaju koje više e, ište stanale u staciju na, staciju na ovom dijelu koje su otvoreni. A predvijek je bilo da se da svima njima vrati poslovno sposobnost. Uvili su poslovno sposobnost da bi mogli primati odvržene naknade i dovoljno. ono i ono. To je izvrčavalo da se dalje u nekim svojim obručnostima i sposobnostima ne mogu učinjavati. To je bila borba, ne znam li to do kraja razriješeno i da li je to popače na ovim što ste isti menuli mm. da se set mjera za to što nam budu zemljišta negdje nešto radi. To je velika patra znači, za sve za simbolitet, ne da ne ostane, reci i najmanje egzistencijalne sigurnosti da krenu nešto što neće doniti egzistencijalne sigurnost. A mi je zanimljivo, naj, najnoviji podatak što je rekla ovaj, eh, ramatevica Jaškova je da su sa jednim hotelom za Njemačkoj sklopili ljubav, hotel inače zapošljava pola, pola osobi, eh, su osobe s njelagiteta. Mislim da je dao sam trojala, oni sigurna. sigurni. I ovaj, odhutljivača od njih, pazite iz ozlja, mislim da će skupi biti preloz nego ali princip je ne, da će no. im dati podršku na način da odkuplju od njih slo malo poveće. Uh -huh. Pa ne daj i tako se če... no. tak, reći, um, imamo primjer, samo pitanje je uh, koliko će biti ekonomski održavljena tako no. se da pa zamišljeno i probali smo proizvode, to je dugogodišnja tradicija MiHolanda proizvode za svoje potrebe. A sad je to u svojoj podizotništvo, jer su seli stanare po, po, po infuzirane, a mi i manje namiravaju još jače razliku te Ovo pa, što ste rekli ove probleme, mislim da bi to tom strategijom trebalo biti adresirano i rješeno, samo tu, tu je isto... Tu, treba vidjeti strategija valjda Hrvatska ima više nego neka druga država, koliko se tog provodi, to provodi, to je naravno pitanje. Ali upravo zbog toga iskazivanje i potrebe za mjerama potencijalne jedno donesene strategije gdje se vidi da ta strategija nije donesena samo administrativno jer se morala, jer je Europa tako rekla, nego zapravo imaju ljudi koji očekuju, žele, koji nešto rade slično, koji to koriste. Oni su ti koji ja bih rekao, najveća garancija da li će strategija biti provedena ili neće i zato uh, upravo ovakvi primjeri kao što ste naveli i njihovo navođenje, njihovo okropnjivanje, povezivanje sa sličnim primjerima koje imate drugdje, su ti koji su izuzetno važni da se pokaže da, da, da je to stvarno značajno i bitno. Da točna informacija, a se nešto zbrio, da će etični bank imati išto govoriti? Uh, Točno je naša namjera da imamo sjedište u drugoj e, zašto zbog toga što htjeli smo što je moguće prije, e, zapravo htjeli smo pokazati tim simboličkim smiješanjem sjedišta da ne želimo e, biti, e, ne želimo promovirati centralizirani pristup ničemu u Zagrebu je sve i nekako ljude izvan Zagreba to je opravdano ja bih rekao živcira i kao što sam rekao Vjerujemo da potencijala ima i više izvan Zagreba nego u Zagrebu i tim smještenjem sjedišta izvan Zagreba smo htjeli i pokazati da, da u to vjerujemo i da na taj način podržavamo. Kada smo počeli razmišljati gdje bi to sjedište moglo biti, onda sad iz čisto praktično logističkih razloga je, bi bilo dobro da to negdje ipak u blizini Zagreba jer sad preseljenje svih ljudi, zaposlenika, obitelji i slično nije, nije baš tako jednostavno. I to je lider mreža Hrvatske, odnosno LAG, LAG Valinsko-Lapinskoj dijelu na Karlovačkom području koji je, ja bih rekao, u velikoj mjeri zaslužen što je uopće ova ideja se počela realizirati u Hrvatskoj. gospodin Medić je tamo pa može i mahnuti posebno ljudima. Evo, oni su organizirali prvu prezentaciju koncepta etične banke, još dok nije niti zadruga postojala, dok, još dok sam ja u Nizunemskoj živio, znači stvarno, stvarno davno. I ta prezentacija, znači prva ikada koncepta je bila održana u ozlju, a druga isti dan u dugoj resi. I to je očito zainteresiralo i općine gradove iz, iz ovog kraja pa su onda počeli se raspetivati o mogućem sjedištu. Pa smo počeli obilaziti razne lokacije po, po župani, zapravo po području Laga koje bi bile potencijalno nama zanimljive i koje bi bile raspoložive. I tako je, evo, se pojavila i skristalizirala ta lokacija u Dugoj Resi eh, koja nam se čina da bi bila idealna i simbolički za, za radi etične banke. Radi se o zgradi starog mlina u Dugoj Resi, znači baš centru Dugoj rese koji bismo evo htjeli kao isto jedan objekt baštine eh, staviti u neku novu funkciju poštoći pritome i jednu vrijednost eh, i isto ostalo međutim ne mogu to definitivno potvrditi upravo zbog toga što ta stvar još nije znači ni nije formalna nije nije potpisana postoji namjera i od strane grada i od strane nas međutim treba isto vidjeti da li je u potpunosti realistična zbog toga što je taj objekti također pod konzervatorskom zaštitom i treba li je da li općina da moguće ispojivo zatažavanje svih uvjeta koje konzervatori traže sa potrebama koje mi kao banka ćemo imati. Mi tu, naravno, evo, ima dobra volja i postoji stvarno veliki interes da se to dogodira. Ako gledate, to je lokacija koja je predivna, na mrežnici koja je pitka na tom mjestu, gdje možete imati i malu protočnu hidroelektranu, pa imate i proizvodnju vlastite zelene energije u kombinaciji sa nekakim, ne znam, solarnim grijanjem, sa sa ovim gradskim urbanim vrtovima koje građani imaju odmah u neposrednoj okolini, okolini taj građa znači nešto bi baš i pokazalo i na taj način evo, takav razvoj, takvu ekonomiju mi kao etična banka želimo međutim kao što se reko ne mogu potvrditi zato jer još cijel taj formula dio nije, nije nije završen ali postoji dobra volja s jedne i s druge strane se živio, Jesu li bivon naredbe? Jesam ja zato ja, sam ga stavio ovdje, što više čak sam u jednom periodu dvije godine živio u blarikumu koje je selo odmah pored 10, manje od 10 kilometra od nardena i to ne je bila jedna od omiljenih ruta, ono čisto za šetnju, rekreaciju, trčanje i evo, tamo tamo kad mi je prijatelj iz Karlovca koji je inače povjesniček umjetnosti, boris Čučković je bio u posjeti. Onda je, onda je on meni objasnio zbog čega je narden tako znamenit i po prvi put rekao da zapravo Karlovac ima ekvivalente, odnosno Hrvatska ima svoje ekvivalente toga u Karlovcu, ali ko je evo, nije na toj razini na kojoj je <tose> <tose> tako da, da zato sam ga baš stavio, jer sam se sjetio te poveznice. I kad si zvijezdu bili uložili u nju dio i njezim solastu. Apsolutno, znači stvarno ne je nešto ta, toliko vrijedno, ja, ja svakako bih, zato jer mislim da je to uh, uh, taj angažman, pa makar na tim vlastitim ulaganjem, a, a nadam se ubrzo i ulaganjem uh, grupe ljudi kroz recimo instrument etične banke, nešto što uh, bi svakako bilo i tekako društveno korisno i za Karlovac i za zapravo sve ljude u Hrvatskoj uh, na bolji način koristiti tu bašnju koji ima. Ništa, hvala ti puno na... Je, hvala hvala stvarno na izvrsnim pitanjima, hvala. evo, ovaj dugo nisam imam tako detaljna dobro da zadaće pitanja, pa... Uvijek, meni isto izazovno. Imali smo dobru praksu, već za tada. Ok, Hvala. hvala. hvala.